Eto. Ja sam stavio. Snima se. Da. Znači, sve što kaže može se upotrebiti protiv mene, tako? I hoće. I hoće Dobar. da dobra. Da. Da. A, pričam. Da, da. i Hvala vam na dolazku na još jednom predavanje u stopu projekta Starelojevsku. Danas ga drži konzultantica Renata Šeprijeć-Petak i Agri, dvije stortke, logička matrica. Više o projektu rećemo kolegica istamatek sa jedna muža, a nakon toga će gospođa Šeprijeć-Petak udržati predavanje i onda ćemo, onda ćemo Otvorio ti prostor vama za raspravo ja ću moderirati, tako da, eto, izlogi Jelena. Mm -hmm. Ok, hvala. Uh, dakle, dobro veću svima uh, iz 2. K-Matrix, osjetelja projekta Starvoice. Um, skratiti ću maksimalno, da ne uzimu previše vremena. Uh, dakle, projekt Starvoice je igao projekt koji se provodi uh, od 11. mjeseca 2015. <tip> godine provoditi će se do 5. mjeseca 2017. Cilj projekta je povećati sudjelovanje građana u procesu revitalizacije zvijedne. Projekt provode Grad Karlovac, Zatikbele učilište u Karlovcu, Fakultet političkih znanosti, Udruga Polka i Hamatic koju smo okoljeni osjetelji. Projekt se sastoji od više različitih aktivnosti koje je svako ciljena na određenu ciljnu skupinu, odnosno određene dionike. Na glavna, na neki način, glavni događaj će biti deliberativna rasprava koja će biti održana ove godine u devetom mjesecu gdje će 150 građana Karlovce dobiti priliku odlučivati, odnosno rasuđivati o važnim pitanjima za proces revitalizacije Zvijezde. Osim glavnog događaja, provodimo radionice. Radionice jačanja kapaciteta za određene ciline skupine, znači za organizaciju civilnog društva, za građanje učenje, to je za poduzetnike, vidjeći i za studente veloučilišta putem uh, servisna lninga. I u uh, kogu projekta naravno provode se i ove rasprave, odnosno debate ili expert paneli sa slušnicima, gdje građani dobivaju priliku uh, čuti od od, od od strane stručnjaka u različitim aspektima revitalizacije zgrada pa i na temelju toga, toga stvarati svoje mišljenje recimo to tako. Projekt, je, projekt vrijedi vrijednosti su 52.988,07 a dobreno je znam da je treberski, a je 130.400 €. Evo to je toko od mene i molim vas da počnete. Super, dobroveče svima, još jednom isprika za malo kašnjenje, ali danas ne znam, danas mi nije baš bio dan najbolji za putovanja, žurili smo se koliko smo mogli, ali taman na putu od ureda pa do izlaza prema autocesti, cesti nekoliko deložacija u gradu Zagrebu. Pa je malo i gužba onda veća, još u sav promet, zato što je jedna moja isprika. Meni je drago da sam ja opet ovdje, zahvaljujem se dakle, udrugama, da sad ne nabrajam pojedinečno. Čuli ste svi, svi ste zapamtili onih 0,7 centi od eura, uh -huh, je tako? tako. Um, dakle, gledat ću da ovo danas ne bude previše dosadno, ja sam već ovdje bilo, mi smo već ovdje imali nekoliko radionica vezano na važnost izrade strateških dokumentata, i uopćenje to na pripremu, na pripremu različitih projekata. Nama je naravno fokus ovdje zvijezda, vaša ta poznata, famozna Karlovačka zvijezda, ta prekrasna kulturna baština koja možda baš u svojoj najbolje formi nije ono što bi trebala biti. Um, ili možda da kažemo da revitalizacija zvijezde kao kulturne i povjesne baštine ne ide možda tempom i brzinom koju možda vi kao građani i građanke Karlovca očekujete da bi trebalo ići. Ono što je bitno za reći to je da mi smo sad u toj svoje vršnicu tsunami poplavi izrade različitih strateških dokumenata pa pretpostavljam da je vama već glava puna svega i više ni ne znate čemu te silne strategije služe, da li one uopće imaju smisla i koja je svrhovitost isti. Ono što je drugačije u odnosu na ostala, na ostala razdoblja ili na ostalo vrijeme na koje smo mi navikli, a to je da a, ako bi pod pretpostavkom, recimo da bi revitalizacija a, zvijezde trebala jednim dijelom biti sufinancirana sredstima iz a, Europskih fondova. Ako je tome tako, na primjer, grad Karlovac, Karlovačke županije, državni proračun ministarstvo kulture, nemaju dostatna sredstva, onda je zasigurno strategija izuzetno bitna, jer će vas uvijek i uvijek prilikom svake prijave projekta pitati u vašem prijavnom obracu a gdje se vaš projekt nalazi u prvom nadređenom strateškom dokumentu? To je izjednost jednostavnog parakoga, zato je proračunsko razdoblje Europske komisije je 2014-2020. Mi stariji malo mi se sjećamo da su bila dobro reći, dobro da, mi stariji se sjećamo da su nekad ljudi radili petoljetke, Europska komisija radi sedmoljetku, da to tako uvjetno nazovemo, no međutim je u tome da se ne provode projekti koji nemaju pod broj jedan strateško uporište, znači pod broj... Polityka mora reći da je neki projekat bitan. Nije dovoljno reći da je bitan, temeljem je na putaka Ministarstva financija da je financiranje projekata je sada dovedeno do te razine da više ne možete isfinancirati ništa ako nemate otvoreno proračunsku stavku. Vrlo jednostavno. To je dakle došlo do te razine iz razloga isto što ne postoji ni jedan fond Europske unije kao što ne postoje niti operativni programi u Republici Hrvatskoj koji imaju 100% financiranje uvijek imamo onih 15% nacionalne komponente ona je uvijek a onda još na to do dolazi sufinanciranje projekata ovisi tko je podnositelj znači onih 15% država mora brinuti da ih uvijek ima osigurano to jest da projekti koji bi grad Karlovac predlagao se nalaze ili u proračunu, ili u projekcijama proračuna. Znači, to vam sad ovak dosta zvuči kompleksno, ali u principu to nije kompleksno. Do tem mjere, više kompleksno, više, možda ja bih rekla specifično, što, što možda oni koji bi trebali kreirati politike razvoja, ne razumiju sustav danas, sustav državne riznice i sustav planiranja, financiranja i provođenja fondova. No, međutim, činjenica je da vi da vi da mi svi imamo ovdje tone dokumenata i vi imate svoju strategiju po razvoja grada Karlovca koju trenutnočnoj, koja je donesena krajem dvije tisuće godine dakle u njoj dakle po propisanoj i ta ja moram reći odmah na početku ta strategija nije usuglašena sa operativnim programima Operativni program Regionalna konkurentnost i kohezija i Operativni program razvoj ljudskih potencijala kao dva ključna operativna programa iz razloga što je ona donesena prije nego je Europska komisija odobrila operativne programe. U samoj strategiji piše da se strategija treba uskladiti sa nadređenim strateškim dokumentima, isto tako naravno ti isti strateški dokumenti trebaju biti u skladu iako je rečeno da će biti usklađena, ona do dan danas po našim saznanjima i provjerama nije usuglašena. Razlov za, zašto ona nije usuglašena iz toga što se trenutačno rade i županijska razvojna strategija kao zadnji dokument, pa kažu nadležne osobe i tijelo u gradu Karlovcu da će to do kraja ove godine sve biti usuglašeno. U toj istoj strategiji predviđena je i baza, baza projektnih ideja. Ta baza projektnih ideja još do dan, dan, danas nije javno dostupna, ne postoji, dakle nema, nemate pristupa, dakle niti vi za vi pravo na pristup informacija zato jer ti projekti još uvijek nisu proanalizirani i nisu posloženi na način na koji se zahtijeva da bi oni trebali biti pripremljeni. No međutim ono što se iz strategije ščitava djelomično, to je ono trenutačno stanje kad je ta strategija rađena. Ja bih danas rekla s ovim vremenskim odmakom da ta strategija već bi trebala imati nadopunu osnovne analize, jer su podaci, osobito recimo podaci za ruralne dijelove grada Karlovca, već sada zastarjeli. Ono što u strategiji grada Karlovca nije možda baš najbolje definirano, to je ova jaz. Znači jaz u smislu potreba, razvojnih potreba. Znači strategija treba biti razvojna. Okay? Što bi trebalo napraviti i gdje bi mi htjeli biti u željenom stanju. E ovo željeno stanje je meni bilo jako teško procijeniti u Strategiji razvoja grada Karlovca koja je trenutnočno još uvijek i na snazi ima rok produženje, zato jer indikatori uspješnosti za sva područja, vi imate, vidjet ćete imate tri strateška cilja u strategiji, nisu ti indikatori koji se danas upotrebljavaju kad mi prijavljujemo projekte. Oni nisu dovoljno, oni nisu dovoljno jasni. Znate, ne možete pa reći bit će financirano EU sredstvima. Danas vas provedbena tijela u Republici Hrvatskoj tražuje da, kaže, da kažete koji je to operativni program, koji je to prioritet, koja je to mjera i koja je to visina potpore. Zato jer je to danas sve poznato. Znači u tom dijelu strategija je, ona je bitna, ali nije, znači u ovome dijelu trebalo bi je nadopuniti pod broj da ona stvarno bude malo više parazvojna i da ona bude malo previše općenita. E sad ovo sam vam sve ispričala pa vam neću ponovo pričati ovaj slajd. Ja pretpostavljam da ste već ovaj slajdić vidjeli uh, tisuće puta do sada. Ono što je uvijek najbitnije, znači uh, ono što je uvijek najbitnije vidjeti, taj jas između trenutačnog stanja i željenog stanja, ta sredina, to ono što nedostaje, to su projekti znači to je kao kad radite svotu analizu projekti i projektne ideje proizlaze iz slabosti jer vi slabosti odklanjate tako da predlažete projekte za provedbu, pa nećete, pa nećemo raditi iz onoga šta je dobro, to možemo samo unapređivati. a s obzirom da strategija treba pa biti razvojna, znači u ovom našem dijelu, baš kad smo ju analizirali, a već smo je analizirali sad nekoliko puta, dakle, strategiju ona je stvarno bitna da ona bude što je moguće, ja bih rekla ne samo kritična, nego da bude realna, realna u smislu što je moguće provesti, na primjer, do 2020 da li mi imamo sredstava za to ili da li imamo dovoljan broj ljudi koji nam mogu pomoći da mi tu strategiju realiziramo. Znači ja mogu sad napisati da će, evo u strateški dokument mogu staviti da će Karlovačka zveza do 2020. godine biti monako. Ha ha ha, možemo se sad već svi početi smijeti, je li tako? Biće što? Monako. A Monako? Da, Monako, jer mi hoćemo, mi hoćemo i gospodarsku aktivnost, hoćemo dobro zaraditi, hoćemo, naprijed, hoćemo povećati vrijednost tih nekretnina, jel' tako? E sad, da li mi to prostorno možemo? Da li mi imamo ljude? Da smo mi atraktivni? To su sve druge stvari. Da pa kažu da biti sad... Za pa, znate, pa za četiri godine, ovisno u, odre, u kom, u kom, u kom, znate i Varaždin ima svojih i dobrih i loših strana ima, ovisno, vjerojatno kad bi sad pitali građane Varaždina ili Varaždinske županije, oni, oni bi puno toga promijenili. Sticam okolnosti, radim kojeg sante evaluator u Varaždinskoj županiji za njihovu županijsku razvojnu strategiju, puno radim u gradu, u Varaždinu, pa recimo, na primer, sam jedna mala digresija, dobro da je, da je gospodin spomenuo, znači imate preko 40 tisuća ljudi u Varaždinskoj i Međimovanskoj županiji angažirano u tekstilnoj industriji. Varteks. Ne samo Varteks, Varteks je propo, to je gotovo. Imate male firmice, imate kalcedoniju, inti, imate intimisimi. Ci Varaždinske županije do 2020. je smanjiti taj broj zaposlenih u tekstilnoj industriji. To je radno-intenzivna industrija, tu su najniže plaće. Stopa oboljevanja je visoka, el tako? Znači, s jedne strane, oni će vam reći da, mi to još uvijek moramo zadržati jer ima veliki pitok, a s druge strane, Međimurske i Varaždinske županije imaju najniže prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. Uvijek su na začer. Zato jer je broj radno-aktivnog stanovništva tako velik. Ljudi rade, ali gdje rade? Rade u realnom sektoru. Praviš još uvijek nego da, kao što mi imamo kavir. Ili recimo ja radim isto sad neke projekte u gradu Gospiću. U gradu Gospiću je toliko radna, tolika je ekonomska a, neaktivnost da ovaj broj ljudi koji radi, radi u javnoj upravi, hrvatskim šumama, bolnici, domu zdravlju i školama. I to je sve. Da, evo to je sve. Ali, ali gledajte, možda bi ljudi htjeli poraditi, ali možda i ne bi, ali isto tako onda imate drugi problema, to je da zbog, znači, netko se ne želi dići za 4000 kuna mjesečno ili 3000, znate da je plaća niska. Znači, to je sad ona stvar, što mi u biti želimo, ne? Da li je to dobro ili da li to nije dobro? Samo treba vremena dok mi dostignemo neki cilj. U svakom slučaju, ovo željeno stanje je, uvijek kažem, uvijek ga je vrijedno sanjati. Vrijedno ga je sanjati, vrijedno se potruditi oko njega, no međutim, a, sredstva su, ili ja bih rekla sredstva, a, najveći resurs koji je nama, najveći problem trebatašno, a to je vrijeme. Nikad, ako nikad nije novac bio problem, onda sad nije novac problem za razvojne projekte, ali ono čega mi nemamo, mi nemamo vremena. Zato jer kod nas to odlučivanje traje predugo. Mi se iscrpljujemo i šupljeku prazno, stalno, vrtimo jednu tisuću priču i nikako da se nitko primi nekog konkretnog projekta. A zašto se ne primaje konkretnog projekta? Pa ima to i malo, kažu ljudi psihologije, kažu da prosječni hrvatski političar najviše vjeruje u i mješalicu i beton. Kad mu vi kažete da, a i sad je još i sljedeće godine, su opet lokalni izbori, i sad kad mu vi kažete razvoj ljudskih potencijala, razvoj kulturne baštine, materijalna recimo stavljanje a, pokretne i nepokretne imovine u funkciju razvoja turizma, ugostiteljstva, obrtništva, to vam je njima ravno s pej šatlog. Eh? Još možda nešto je mogu. Znači mislite imamo, imamo veliki problem neznanja, što činiti s time što imamo oko sebe. Taj problem nije samo kod vas u Karlovcu, ja vas ne želim tješiti. Taj problem je velik na ogromnom prostoru Hrvatske. Evo, hvala dragom, dragom Bogu, mi veći 25 godina ne znamo što bi sa ovom državom. 25 godina. Tako isto, znači, ste jedna, ja bih rekla, šire parazine, vi kad to spustite niže, onda to tako. No, međutim, za, za ovi zahvati u prostoru koje bi vi trebali obaviti, napraviti, imajući u vidu, da je veliki dio stanovništva u ovoj povijesnom pejezgri, već sad, starije životne dobe. Vrlo često, najčešće možda, ja bih rekla, ne znam u detalj, su i slabije kupovne moći, je tako? Ako nisu zainteresirani za, ili ne žele prodati svoju nekretninu nisu zainteresirani, zainteresirani niti za obnovu tih svojih nekretnina pa tako recimo onko, u ovom vašem konkretnom slučaju ja bih rekla molim Boga da se ne desi da uvedu porez na nekretnine da ne uvedu jer pravo je pitanje kome ćete ga uvesti kako ćete ga naplatiti Znači ako bi po onim razredima po kojem je Ministarstvo financija originalno to trebalo oporezivati onda po tome ispada da bi starije nekretnine bile oporezivane puno više ili po većem pa razredu, tak, zbog kulturne baštine, nego što bi to bila na odgrađenju. Pa zato jer nemate ljude koji to mogu isfinancirati. Da li. Vi kad imate stare, zašto je to loše? Pa do, u odredu sustavu a ne uvodi red u sustav, da, vi ćete ga papirati uvesti, ali što vama znači recimo mi smo sad i svjedoci ste. ako ne može financirati porez onda neće mi biti to je ključno. Da, gdje se. će, a gdje će pa, biti? Pa to je sa drugo pitanje. Pa to je nije to sekundarno pitanje, ne, ne, to je, pitanje. to je prvo pitanje, to je prvo pitanje, to nije sekundarno pitanje. Jel imate alternativu za to? Jel imate alternativu? Pa postoje, ako je neko socijalno slučaj, može u gradski stan, šta je za... A zašto može... bi išao u gradski stan? A zašto bi išao u, u svojoj derutnoj kući koja je po njega opasna? To je drugo, a je, netko, je netko proglasio da je ta kuća derutna i da je opasna? Pa, ne mora se proglasiti. Je je <laughs> pa, gledajte, protiv toga su se neki ljudi borili ono godinama i tak dalje, to... To, je, to to nije baš tako neotuđivo pravo po Ustavu Republike Hrvatske imovina koju vi imate. Znači vi obaveza je Republike Hrvatske tak bi se trebala ponašati, iako se često ne ponaša, to je da svoje građane, poslovne subjekte, novim propisima i novim zakonima ne dovodi u goru poziciju nego koji su oni bili u trenutku koji su se došli. To je drugo što mi to radimo cijelo vrijeme, okej, okay? ali to je, znači, to otvara, to otvara cijelu Pandorinu kutiju, ne samo kod vas, to otvara Pandorinu kutiju u starom dijelu grada Šibenika, u Splitu, u starom dijelu grada Zagreba, vi ne možete čovjeka samo tako izvlasiti iz njegove nekretnine zato jer on financijski ne može iz, izdržati da mu vi povećate ili porez, jel' tako, <kuh> ili da mu povećate takozvanu pričuvu, jel' tako, ne mogu svi... Mi svi u gradu Zagrebu ne možemo platiti, dakle svi građani grada Zagreba ne mogu platiti Mikijev porez ako živite u zaštićenim, u zaštićenim... Da, vi se možda budete iselili, ali treba doći trenutak da vi tu nekretninu nekoj možda možete prodati. Znate? To je točno. Tako je, to je isto tržište, znači tržište bi u tom prilikom trebalo vidjeti da li postoji prilika, kako god bilo. Strateški programi u načelu vam nastoje, trebali bi nastojati da u svojoj izradi imaju određenu transparentnost, da dok se strateški dokumenti izrađivao da su bili uključeni svi oni koji su trebali biti uključeni. Obično kažu predstavnici privatnog, javnog i civilnog sektora, da ta strategija prođe i kroz nekakvo javno čitanje ili da bude, da bude dostupna javnosti. Okay? Ono što je isto tako bitno, a to je do te do te Dakle, ja mislim, fazi ćemo mi doći malo kasnije. Ne znam kako ste vi tu u gradu Karlovcu, a to je, recimo, i razmatranje interesa. I to onih zapostavljenih skupina stanovništva, osobito, recimo, kao što smo mi sad spomenuli ovdje, gdje vi imate, dakle, vi imate zvijezdu, slavonski brot ima zagađenje, ima veliki problem sa okolišem, je li tako? I to ne direktno zbog svog djelovanja, nego zbog susjedne države i posebnog subjekta koji se nalazi preko granice. Grad Sisak ima veliki problema sa industrijskim nasljeđem, sa zapuštenim tvornicama, ali tako, koje sad predstavljaju stvarnu opasnost. Krk ima problem s čime god hoćete. Hoćete li od skladišta plina do danjega treba naći, dakle, ljude, tj. pa treba naći modalitet na koji ću se. Sjevero-zapadni dio grada Zagreba ima problema sa institutom Ruđer Bošković jer se gore skladišti jedan dio nuklearno, kodpada, je li tako? Znači svaka sredina ima taj neki svoj izazov, pa tako onda i vi. Ono što je bitno, to je da kad se radi ti strateški dokumenti, trebala bi postavljati nekako, ja bih rekla, realna orijentacija u vremenu, prostoru, znači u odnosu na financijska sredstva, u odnosu na vremenski tijek i na odnosu na prioritete. Čijenica je da smo mi nacionalno, regionalno, lokalno okrenuti prema civilizacijskim dobrima. Voda, kanalizacija i cesta, je li tako? Dobro. Ja se slažem i to treba svakako i to će se pa riješiti, ja se nadam barem kroz jedno 10 do 15 godina no međutim kad dođu ta civilizacijska dobra onda dolazi i uplatnica i taj dio je. Okay. Ali život, transformacija privatnog sektora ona ide dalje. Dakle ona ne staj. Isto kao što ne staje kao što ne staje dakle informacije, ljudi sami kao tak. Ono što je dio koji ja smatram da je nama najteže definirati je to je Najma je najtiže definirati općenito, dakle nacionalne razvojne prioritete, čijenica je da smo mi sada potpisali partnerski sporazum u Europskom komisijom, mi donijeli operativne programe i plaćamo 500 milijuna eura članarine, jel' tako? No, međutim, eto, ja sam, inače po struci sam diplomirani europeolog, završila sam europske studije u Londonu i Moskvi. Danas, evo dan danas, nakon svih ovih, ja mislim da je sad na snazi oko 76 strateških dokumenata različite vrste, meni još dan danas nije jasno što mi želimo biti jednog dana kad odrastemo. Evo, dan danas, iskreno nakon svega toga kad pročitam još dan danas, meni nije jasno što mi želimo biti. Da li mi želimo živjeti od autocesta ili želimo živjeti pokraj cesta? Da li mi želimo razvijati logističke centre i logistiku, promet kao tak ili ne? Da li mi želimo biti poljoprivredna zemlja, baviti se između ostok i ili ne? Turizmom, čime... Ja ne znam. Da, evo, iskreno. Mislim, ovako, prlo, mislim, mislim da mi osjećaj i ne varam. Mislim da sam u prijateljskom... Tako da vidite, znači u tom dijelu, kad to gledate s te nacionalne prazine, znači ako smo za to da se i dalje, dakle da se Hrvatsko selo, to je ruralni prostor koji čini 91% teritorija Hrvatske, razvija i da unutra stvarno onda živi onda ja moram reći da svi postupci svih vlada do sada su me upravo me uvjeravaju da smo učinili sve da mi to tzv. selo uništimo. I po meni svaka kuna, svaki euro danji koji se baca u asfaltiranje tih cesta je... On je bez perspektive. To zašto je neko odlučio da mi svaki kilometar nerazvrstane ceste trebamo asfaltirati, meni nije jasno, zato jer postoji bolja evropska praksa. Imate puno država Evropske unije koji su odlučili na tove lokalne nerazvrstane ceste, u biti ih ne uopće asfaltirati, nego ih pretvoriti u bijele ceste, one sa pojačanim pijeskom i šljunkom, zato jer te ceste oni koriste onda i za turizam. Dakle, da nije u asfaltu. A vi recimo ne znam, na primjer, grad Gospić je po teritoriju najvećih grad u Republici Hrvatskoj ima 427 kilometara nerazvrstanih cesta. Samo grad Gospić. I kad uzmete u obzir da jedan kilometar košta negdje oko milijon i pol kuna, sad si vi izbrojite. Pa oni da sljedećih 50 godina samo asfaltiraju, oni tih sredstava nemaju. A se asfaltiraju svakve godine pa koja vodi ili prema kući od upana ili gradonačelnika. Ono što je još bitno, što je još isto relativno veliki izazov, a to je da uz ovo, uz ovo silna, dakle uz ovo usklađivanje sa europskim zakonodavstvom mi smo puno, nisu preuzeli puno drugih odredbi koje osim zakonodavstva traže neka tehnička, administrativna i financijska znanja. Pa sad smo isto tako svjedoci da nam je da nam je stručna neka, bih rekla, stručna ili stručna kvalificiranost ili neke kompetencije koje su nam potrebno da nam polako odumiru. Ja inače nisam euroskeptik i nikada to ne bih želao ali moram priznati da više me ponekad euroskeptikom čine naši političari nego što me naprimjer čini, čini Brisel iako naravno to politika uvijek nastoji lokalna, okrenuti tako da za sve krivi Brisel. To nije uvijek tako, znači mi mi bi trebali recimo ja sad puno putem po Hrvatskoj do duše najviše radim u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i u Istri, puno putujeme ali je činjenica, meni je osobno žao što smo mi došli u situaciju da je nama, da su nama europski fondovi sada postali jedini fondovi za razvoj. Meni je žao. Drugim državama je to nadopuna, jel' tako? A mi smo sad postali, znate ono to kao kad ste ovisni o kokainu. I onda više nema Ma. kokaina na tržištu, pa sad, treba, znate, pa sad trebate nešto drugo. Ovaj, pa sad trebate nešto drugo. I to je stvarno, to je... Um, kad tako postanete, o tome, onda u tako kratkom vremenskom roku, a nama je potrebno jako puno vremena, mi smo komplicirana država, i ove svoje procedure koje smo mi uveli, mi, mi smo i sad zakomplicirali do te razine da se ni sama ta tijela više ne snalaze. Znači, nikad Evropska komisija nije rekla da mi trebamo sakupiti po jednom pozivu 36 potvrda. Ne. europska komisija pa rekla da podnositelj zahtjeva korisnih sredstava ne može biti financiran za istu stvar iz dva različita izvora. Znači zabranjeno je duplo financiranje, tako? I rekao je to što hoćete financirati mora negdje biti zapisano u nejakom dokumentu. Ali ono kako, kako smo mi malo bolesni u glavi, znate, ono, mi smo da krenuli producirati te potvrde na potvrdu, potvrdu na potvrdu gdje vi obilazite vrat. I to će se naravno najviše nama obiti o vrata i o glavu, jer ja kažem za mojih 500 milijuna eura, mi ih čak niti ne zaradimo sada. Mi već treću godinu posuđujemo novac od svjetske banke da bi platili čanarivu. Za A svake minute, kad nemamo svake minute, kad nemamo projekat u pripremi ili provedbi, mi smo samo za svoju članarinu u minus oko 1000 eura Svake minute. Znači, samo da bi vratili ono što uplatimo, a gdje je onaj, gdje je onaj dodatak onih 8, to je točnije 10,2 milijarde eura, to je nama Space Znači, u tom dijelu zato je bitno i ono što, znači, zato je bitna ta neka sinergija, oni kažu nije problem ako nemaš, reci koji je to projekat, što će te razviti, kakav je učinak i gdje je tu sinergija, je tako? Znači, nema glinice, nema obrovca, ima projekat koji je potreban građanima. Sad je pitanje da li je neko pito da li je taj projekat potreban građanima i to je sad problem kad mi dolazimo do, one, do onoga razlaza kad politika vidi jedno, a recimo natječa, evo to, na primjer, u vašem konkretnom slučaju strategija čak nije niti usklađena trenutačno sa nadređenim operativnim programima, niti sa sljedećim svi drugim dokumentima i kad bi vi sada htjeli, na primjer, kao udruga, kandidirati neki projekat iz, recimo, s područja Karlovačke zvijezde, mislim da ne bi mogli iz jedinih razloga koje ću vam prekazati, koji ću vam preći kasnije. Ovo je ono što je, dakle, u svemu tome bitno to je s kime, za koliko novaca i u kom vremenskom paroku. Tri pitanja na koje treba svako odgovoriti, jasno kratko. Kaže kolega tu, sjedi među nama, konzultant, on zna koliko je bitan, koliko je pita gantogram i predržavanje proračuna i budžeta, isto tako, a isto tako još više zna kako dokazati učinak tog projekta na one na koji se projekat odnosi. Privatni sektor uvijek treba biti profitabilan, a projekti od javnog interesa trebaju biti održivi, jel tako, i trebaju biti na korist zajednice. E sad, ono što je, što bi čovjek pa rekao da je što se radi, vi u principu kad ste vidjeli sad koliko vas je vidjelo i pročitalo i vašu strategiju razvoja? Rada Kavica? Ne. Svaka čast. Ma krasni ste. I jeste zadovoljni? Ne, oh, ne Iznimno. Ja se ispričavam, nisam je pročitalo nego smo imali privjetne na nju. Aha. Sancijel, samo privjet. Dobro. Ja pročital, Dobro. Ali okej, okay, i primjetne se davali. Jesu primjede, bili ste član Paradne skupine ili partnerskog viječa? Ja sam... Kao dva dana kad se partnersko vijeće uh -huh. vije, uh -huh. kada je trebalo izglasati da prihvaća to i da prihvaća. Tu je bilo u tog partnerskom viječu ne znam gledo 40 građana pravusa uh -huh. to je isto različit međutim kad je bio dan da se glasa nije bilo volum nisu došli doškini radić će raditi u njegov radu to su kako se so they... ona to je sreda <laughs> ona je petak ona uh -huh. za petak sad no, ona bilo još manje noge tak je ram a u petak je sporam onda, onda sam ja on ovaj sam e, i taj uh -huh. sredu petak govorio da je e, auto kam ta kod slava da tokodno je rekao klimen Mhm uh -huh. međutim na on transugrasa gospodja iz nekogoj agencije Primus Fortissimus Exante a ona je bila eksant evaluator a Bojana Markotić a dobro dobro ona je bila i ona je snom je prije toga profesor Morsan razgovarao uh -huh. i govorio je o nekim stvarima koje nisu dobre. Naprimjer, uh -huh. da se industrija u, u zelenu zonu. <laughs> I ja sam isto to slušao. I gospođa je sjedila ispred mene uh -huh. u rekovičnici i ona je tješila ljude da to nije sad gotovo. A Ako se ne donese ta strategija razvoja Carlosa do 2020. Onda se ne mogu nikakvi ići nekakvim bolbama za te novce. Jer... Da, ne može se da. I onda je ona rekao, pa znate, još nekakvi akcijski planovi. Tako mm -hmm. je, da. svake godine. I onda je igrao onda je jedan predložio neka i on lus, glasa. Ja sam član Karpet Skodujevića, da sam član neku druge za zaštituju razlogu. I onda, gospođa Mojana srednije mene, Šta sva da je, da li glasite? Ja, Niko Rupu, ja I vi bi ste bili. Da, da, da je to kulto I tak je to. Ljudi su nezanimitresirani. Sirani. U Gospiću je sigurno veliko se ovakve događaj. A? U Gospiču. A, u Gospiću vam je... U Gospiću vam je ovako... Sad znam da ovo je... Sad, Hr, hrle ljudi to je provokacija nešto. ovako... A, pa ja bih rekla ovako, nije da hrle, ali se odazivaju. No međutim, njihova, njihovi interese su sporadični samo u određenim područjima. Na neke radionice dođu predstavnici OPG-eva, osobito recimo ljudi koji su, naprimjer, branitelji, koji imaju svoje udruge, zadruge, tamo ima dosta ljudi koji se bave poljoprivrednom kao sporednom djelatnošću. Znači, oni gledaju svoj aspekt, znači znaju toliko da taj dio posla kojim se oni bavi bi trebao znači negdje svoje mjesto u tom nekakvom dokumentiču, da im je to bitno. Ali inače generalno ja bih vam rekla ovako da sam ja netko, da sam ja gradonačelnik grada Gospića, ja bi bila zabrinuta. Ali ja znam da to njega ne brine on bi bio upravo zabrinut suprotno da oni hrle i da oni predlažu. Dakle recimo ne znam, mi smo godinu dana radili strategiju razvoja grada Rovinja e to je bilo drugačije. E to je bilo drugačije. Na svakoj radionici je sjedio gradonačelnik Rovinja koji je inače još i saborski zastupnik bio prošle godine i sad je opet. Još je i tajnik ideje sa, znači se tu ne govorimo o političkim ovome, nego samo govorimo o tome. Na svakoj radionici je sjedio od početka do kraja a bio je takav znači na a, radnoj skupini koje sjede pročelnici direktori komunalni poduzeća ravnateljica vrtića škola znači svi oni koji su pod gradom bio je takav da je rekao projekt projekt projekt projekt svi da ste mi dostavili svoje projektne ideje minimalna vrijednost 10.000 kuna nebo vam je limit imali su obrasce morali se sve položiti rekao im je javno glasno tko mi ne napravi projektne prijedloge ne sravna ih po godinama, znači oni su donosili proračun za 2016. Ne predloži mi plan provedbe svog projekta 17. 18. 19. Neće se naći proračun, ne interesirate me. I skida, svima skidam od plaće 30%. I što su dobro? Svi su sve nakucali, javno sudjelovali u tome i još se svađali čiji će projekat ići prvi u implementaciju. Dakle, mi smo sa Ali, gradom Rovin... Ali mi ali mi smo, ne, mi smo imali 16 radionica u gradu Parovinju. Na 16 radionica je on sjedio. Nijedna nije, sve su trajale, Na to ono po par sati, radili smo i skoro godinu dana. I onda nam je još rekao, i onda nam je još kao konzultantima rekao da moramo svaku fazu izrade strategije, osnovnu analizu svota, analizu ciljeve i projektne prijedloge, predstaviti članovima gradskog vijeća prije donošenja odluke jer je rekao da ne ide na gradsko vijeće i ne želi slušati vijećnike da ne zna ništa o tom a onda su još na to gradsko vijeće dolazili a, vijećnici i i ovi tega je to bilo jako interesantno ali, gospodin Sponza je vrlo ovako poseban a u Varaždinskoj županiji nam je super župan dođe i kaže a? ne pročelnicima nema to jadna va majka. Gotov. Sljedeće puta dođete, samo vidite, samo rastu hrpice. Tako da, tu mora biti, ja bih rekla uvijek kad se radi strategija, morate imati neko ko je lider, neko tko to uvodi, ko time upravlja. Izrada strategije je proces. Zašto? Iako, na primjer, vaš konzultant, bilo ko drugi, sutra, gradonačelnik, pa za, možda za godinu dana, dvije godine će biti ovdje sasvim drugi gradonačelnik. Naš problem je to što mi mislimo da svaki puta kada dođe nova vlast, da nova vlast bolje mete ili da čini bolje. Ima stvari od kojih trebamo opodlustati, ali ima projekata koji duže traju. E sad gledajte, mi sad kad donesemo, mi smo donijeli strateške dokumente, znači sve smo donijeli. Operativni programovi i programi se neće mijenjati do 2020. osim manjih modifikacija, svega nekoliko manjih. Jedinoš možda program ruralnog razvoja će ići na konkretnu izmjenu. I to pod uvjetom da vijekši ministar poljoprivrede završi u zatvoru, što se ja nadam da hoće. <laughs> pa, tajte, kad se bavite s kriminalom, onda morate završiti u zatvoru. Ako mi to ne možemo interno pariješiti u Hrvatskoj, onda će to riješiti neko drugi za nas. Zato je ponekad dobro imat velikog brata koji je izvan granice. Znači, ovo sve je do 2020. ali ne do 2020. nego do 2022. kad će ići zadnja isplata nekog projekta za koji će biti raspisan pa natječaj 2020. A nove strateške dokumente počet ćemo raditi 2019. Ali ni to vam sve skupa nije bitno. U ovoj šumi na razini EU ključna godina za nas je 2018. godine. Kad završava evropski semestar. Mi ćemo tada u biti, vi ćete se mene sjetiti, ja znam, vi ćete se sjetiti mojih riječi. 2018. godine, dakle, Svaki preostali Hrvat koji ovdje ostane živje do tada, ako se svi ne ocelimo, će dobiti takvu šamarčinu da će glava boliti mjesecima. Iz jednog, jednostavnog razloga, jer europski semestar koji inače provode sve zemlje članice, a meni je teško to razumjeti da mi još uvijek ne možemo shvatiti da smo mi europska članica, će doživjeti prvu evaluaciju svojih kapaciteta provedbenih. I na primjer, ako smo mi dobili sto nečega i ako se 2018. tj. 2017. pokaže da smo mi od 100 nečega iskoristili manje od 25% nečega, jel' tako? Onda će doći do ukupnog smanjenja sredstava. Što znači? Da. Mi, ne da bi sad već trebali biti u šeistoj brzini, vama, nama je potrebno negdje oko dvije godine za ishoditi svu dokumentaciju, Pripremiti projekat ako ima komponentu građenja ok, ili adaptacije. Oko dvije godine vam je potrebno vrijeme. Mi bi sad trebali već, mi smo već sad svi, svim jedinicama Lokalno opresama uprave, svim županijskim projektima, izvući sve projekte koji imaju građevinske dozvole, koje ističu, jel tako? prilagoditi svu dokumentaciju, s time da općine i gradovi sad više nemaju problem niti sa sufinanciranjem jer udijel sufinansiranja postoje, njima je sada osiguran u fondu za poravnanje Ministarstva pa regionalnog razvoja fonda Europske unije. Grad Karlovac ima manje od 100.000 stavnika, nažalost u na sreću, ne znam. Znači, vi možete u sljedeće pa tri godine ostvariti 30 milijuna kuna bespovratni sredstava za vaš udio su financirane na projektima. To znači da se za ta sredstva ne trebate zadužiti, zaduživati, uzimati kredit od banke, trebate ništa, nego pripremiti projekte. Ta sredstva su strogo namjenska i ona idu isključivo kad vi dobijete ugovor za projekt kad dobijete ugovor za sufinanciranje, vi taj ugovor tada nosite ili šaljete poštom ili idete na sastanku u Ministarstva predmet, imate sredstvo u roku od mjesec dana na računu, ali to nisu sredstva za plaće niti za automobile, to su sredstva za vaš udjel su po projektu. Udio su po projektu je maksimalan 7,5 milijuna kuna po projektu koji bi vi predložili. Zašto vam to govorim? Pa kaj god vam sad govore da kažu nemamo novaca da, ali u tih sami pol ti ćeš platiti one po ovisno o indeksu prazvijenosti. Ali sad skoro u državi nitko nema veći udjel financiranja od milijoni pol po projektu. A da bi vi dobili 7.5 milijuna, recimo, kuna, udjelo financiranja vaš projekat mora biti najmanje 16-17 milijuna kuna. Koliko vi sad imate projekata na razini grada koji imaju vrijednost veći od 20 Recimo, 20 milijuna pakuna s PDV-a, ili ih ima puno? A koliko je kakvarijum? To je posebno, kakvarijum je, po... to je zasebno, kakvarijum ne bit u provedbi, to je odobrena sredstva, to više ništa, mi sad pričamo o projektima koji bi tek trebali krenuti, od toga su isključeni projekti Hrvatskih voda, zato jer su aglomeracije zasebnim pa račun. Znači projekte kojima isključivo upravlja grad Karlovac. Znači zaboravite aglomeraciju, zaboravite obranu od poplava. To sve vode Hrvatske vode. To nema vezi s vašim proračunom. Ima jednim malim udjelom. Kakvarijum je veću, on je odobren, on je već u fazi koja je. Ali koliko grad Karlovac sad ima? E to je pitanje od milijun dolara. To niko ne zna. Znači kako god bilo, to da vas malo tu razveseli, vizija. Uvijek je ono što vam je bitno, a to je, jel ja bi se vi složili da je kod vas politička odluka pod broj jedan, najbitnija stvar? Je li je? A je, u kod vam se odlučuje politika sve. Dobro. Kod drugo. Kada nešto nešto odlučiti, da Kod nas politika ne odluči. Dobro. Je, je Dobro. To je nešto... Dobro znači ovako, imamo strategiju tako kako imamo sad, ja, sad bi ja vas ovako pitala znači s obzirom na iskustvo grada Karlovca da li su inicijative za kandidiranje predlaganja za sufinanciranje određenih projekata izazvane natječajima, pa kad vidi natječaj onda se probude ili su to politički definirane odluke za koje jasno se zna da će biti napravljene sljedeće dvije, tri godine ni jedno ni drugo kod mene meni se čini da kod vas fali jednog i drugog nema tog spoja naprimjer na primjer, u nekim sredinama je politička odluka, kako je kaže "Imamo kazalište, staro zapušteno derutno. Imamo knjižnicu, imamo staru zgradu. Politička odluka sljedeće dvije godine te tri nekretnine stavićemo u funkciju. Kazalište će biti multifunkcionalno, neće biti samo kazalište, nego će služiti za kino, predstave, al tako. Ovo ćemo pretvoriti. Ne idemo na muzej, jer nam je muzej i na skup. Idemo imajućenu galeriju, a muzejski postav će nam postaviti Županijski muzej XY koji ima postav, koji ima sve, ali zbog nedostatka prostora svoj postav drže u podrumu negdje, jel tako? E, to je politička odluka. Ta se odluka tada prilagođava natječaj. Vi nikad nemate natječaj koji će u potpunosti odgovarati vašoj projektnoj ideji, jel tako? Ali, kad bi vi sad odlučivali kad bi, vi sa, kad bi vi sada odlučivali o tome koji bi projekat vi predložili prvo za, za sufinanciranje, šta bi vama prvo palo na pamet? Kojim, kojim bi išli vi predosljedom? Kako bi vi odlučivali da ste na mjestu politike? Ja se u tome razumijem, ja ne <laughs> Znate kako bi ja... Da mi ne propadne novac, Naći okay. znači is, sama građevinska dozvola je akt, ona košta najmanje, to su biljezi, je li tako? Ja bih po zrelosti projekta. Ja bih prvo stavila sada za provedbu i sufinanciranje za sve projekte koje je već izrađena, projektna tehnička dokumentacija koji već imaju potvrdu na glavni projekat. Zašto? Da mi to ne propadne. Ako ih imam, ako ih imam, to je prvo. Ako ih nemam, ako ih nemam onda bi projekte gradnje oni najduže traju u svojoj pripremi. Traju vam. Vi ćete još ovdje imati jedan veliki izazov, veliki dio područja grada Karlovca je zaštićen pod naturom 2000, ali tako? Ja bi išla na projekte adaptacije ili opremanja To su u odnosu na gradnju. Imate vi naturu 2000? Ima, kako da ne? Kako da ne? Grad Karlovac je, kak ne bi imali kad imate ono, grad, imate područje nature 2000 koji vam je... A to parkom? Vam... Ne, nije to pod parkom, ne. Karta nature se primjenjuje na sve. Na svaku česticu, na svaku izgrađenu kuću i na svaku buduću kuću koja će se graditi. Da, upravo to. A vi ste još četiri rijeke oko vas, područje i takd. Znači, ja bi odabrala one prije... ja bi radila prioritete po zrelosti projekta. Znači, ne bi čekala da netko usmisli neki projekat, nego bi vidjela što je pripremljeno, što je zrelo i što se može provisao, tako? I naravno gledala bi da ima što veći učinak. Ono što trenutačno, ako se vi nadate da ćete vi zbog neiskorištenih kapaciteta u Karlovačkoj zvijezdi, nekretnina bez obzira na čije su vlasništvo, a recimo da se u međuvremenu riješi vlastneštvo države u korist grada itd. Ako se vi nadate da ćete vi dobiti sredstva samo zato jer je ta nekretnina zapuštena, vi se ljutovarate. To što su naše nekretnine zapuštene, to je... To je naš problem. Mi moramo imati plan upravljanja s Mi moramo znat kaj mi s tom nekretninom želimo. To što imamo zapuštene dvorce, to je samo odrast naše nebrige, jel' tako? Ali ako vi za taj dvorac, za tu kuriju, za tu staru zgradu koja je od javnog dobra, ne možete ponuditi plan, nekakvu viziju, što će unutra biti, kome će ona biti namijenjena, ko će se baviti, ko će upravljati tom nekretninom jednom kad projekat završi onda vi sredstva uopće nećete vidjeti. Jer vi ovako i onako, ako grad Karlovac ne promijeni dio strategije, vi faktički nećete moći obnavljati privatne kuće. Vi možete obnavljati samo objekte od društvenog načina. One koji su u vlasništu grada, županije ili države. Ne obiteljske kuće. Obiteljske kuće se obnavljaju kroz, ako će se moći ako će građani to moći financirati, i nastavit će se i dalje samo kroz Fond za energetsku učinkovitost. A kod vas će to biti dodatni izazov, zato jer vi imate puno zaštićene kulturne vaštine. Pa kod vas će se primjenjivati posebni propis. Ono što je bitno, znači, ja uvijek ponavljam svima jednu te istu priču. Danas više jedan projekat. Nitko ne može iznjedriti sam. Nema više tok odjela u gradu. Znate ono, da samo jedan, ne znam, upravni odjel za prostorno planiranje i ne znam još šta urbanizam, da sam on predloži projekat, nema, to nema šanse više. To je toliko sve povezano da on bez gospodarstva, bez upravnog odjela za financije, bez odjela za društvo, ne može ništa napraviti, Tako vam je još i na široj prazinji. Što god da bi sad grad Karlovac počeo raditi ovdje u Karlovačkoj zvijezdi, a to nije usuglašeno sa stanarima, sa korisnicima poslovnih prostora, sa onima koji su u najmu, taj projekat bude stao negdje. On će negdje puknuti vi da bi neći, zašto je konsensus oko nekakvog razvoja bitan na ovakvim područjima pa zato jer svako od vas ako živite, vi svi ovdje živite većinom da, u neki ili dijelujete ali skoro svako od ovih građana ovdje prilikom veći zahvata može zaustaviti paradove i projekte takav je zakon Svako od vas. I kako ćete recimo, kako mi možemo raditi nešto što je dugoročno, a recimo većina ovih projekata velikih, većih infrastrukturi ne može trajati duže od dvije godine, kako može uopće taj projekat uspjeti, a vi ne znate što ćete praviti? Znači vi bi se, da sam ja, netko u gradu Karlovcu, ja bi stvarno ono, bez obzira su ljudi neizainteresirani ili ne, ja bi si napravio, ja da imam projekat obnove bilo kog dijela koji je sastavnica Karlovačke zvijezde, ja bi se svim ljudima, građanima najavila, otišla ih vidjeti i rekla, gledajte, ovo je projekat koji ćemo mi paraditi. Obrazložila, našla vrijeme, našla priliku, da li u kafiću, da li na cestu, nečega. Jer jednom kad stanu radovi, ljudi onda je gotovo. Svaki dan završetka, ok, ili ne završetka paradova ide na račun onoga koji je korisnik tih sredstava. A ne možete ništa veće napraviti ako vi ne znate. Mi smo bili razgovarali na prijašnjim radionicama koliko je bitno da ljudi kad se radi, iako su ljudi nezainteresirani, koliko je bitno da znaju što se radi. Evo recimo sad, na grad promijeni odluku o kućnom redu, komunalnom redu, kućnom komunalnom redu i kaže, na primjer, da svi kafići u, u zvijezdi mogu radi do pet u jutru. Jel bi se vi usprotivili tome? A oni koji tu žive, bi, jel' tako? Drugi dio grada kojeg se to ne tiče bi rekli, pa, ma sve jedno mi gore ne živimo, jel' tako? Tako je mi isto i sobit. Grad može reći, aha, nećemo mi više na središnje trkvu onu zgradu preobnoviti za nešto, sad ćemo mi gore staviti kasino i hotel. Ok, možda bu to nekome ok, možda nekome ne bude. Ili će grad preći, ok, sad ćemo promijeniti prometnu signalizaciju, i prometni tok u starom gradu bez da vas obavijesti. Pa ne ide tako. I zato jesmo toliko spori. Jer se ne mremo, jer se jednostavno ne može dogovoriti što mi stvarno želimo. Onak istinski. Jer nije svaki projekat znači nije isto premati dječji vrtic sa igračkama i dizati na primjer infrastrukturu. Mi smo radili u Motovunu kanalizaciju. I sad mi nismo radili kanalizaciju u starom gradu Motovunu. Mi uopće nismo dobili odobrenje konzervatora. Mi smo radili kanalizaciju samo u podnožju Motovuna. Cijeli Motovun, gradić mali, je zaštićen i spomeni kulture. Konzervatori su rekli da se ništa ne može raditi strojno. Kako je Motovun popločen kockama. Oni su tražili da se svaka kocka ručno od kopa popiše, slaže, stave. Da se kanalizacijske cijevi polažu ručno, ne čak ne na to niks onim onog kebibrija. Znači, mi kad smo vidjeli zahtje konzervatora, mi smo tada konzultirali jednog, drugog, trećeg, petog projektanta arhitekta vi jednostavno ne vjerujete. Uzeli studiju na građevinski fakultet. Mi smo tada vidjeli da bi nama za sto metara kanalizacije sto metara kanalizacije po tom operativom trebalo oko dvije godine. Dvije godine za sto metara se vrši što može, ponuda Da. To, toliko je to bilo zahtjevno u dijelu na koji se, da vam ne kažem, da konzervatori u Motovu, u općini Motovo, u starom dijelu ne dozvoljavaju obavljanje gospodarskih djelatnosti u većini objekata jer nema visinu stropa koja je propisana. Da je bilo kanalizaciju i treninskog točišta u, u Motovu. Da, pa ima, ali ne može ona. Je bilo znači konzerviraju postojećih stanova. Nije, bilo ali, onda se ne možete plakati, mogu oni konzervirati poslijeće stanje, ali onda se ne možete plakati da vam grad odumire. Naravno, da umire. Jer i ovi zadnji ljudi koji žive goreć, oni kad umru, mlađa ekipa gore više ne želi doći preživjeti niti raj. Znači, mi vrlo često, ja ne kažem da to ne treba, to tako treba, samo hoću pareći da projekt mi, natječajna dokumentacija nije pripremljena tako. Znači, u natječaju su nas patražili da mi moramo završiti svih tih 2800 metara u dvije godine, jel' tako? Mi to nismo mogli, kad su nam pa rekli. 100 metara, toliko i toliko. Znači, hoću reći vrlo često ćete se naći, takvi izazovi Slične izazove imala ekipa u Šibeniku sada. Znači, ekipa u Šibeniku ima sad fenomenalne projektne timove. Mlada ekipa, tamo su se mladi ljudi sada našli, rade fenomenalni posao, dogovorili su se što će raditi. Znači, oni su krenuli od ovih velikih pobjekata trđava sad se spuštaju prema ovim projektima manje vrijednosti, ne manje financijske vrijednosti, ne da, ti projekti, ne da ti projekti pa nisu vrijedni. Ali ekipa, ali gledajte, oni samo zatajno već pa rade 3-4 godine, ali tako, nitko nije znao za njih. Dok, recimo, kad usporećujete neke druge sredine, one sad u odnosu na Šibenik i na investicijski ciklus koji je u Šibeniku, sve što se desilo u Šibeniku sada, a da je vezano za obnovu materijalne, to jest, kulturne baštine, materijalne, pokretne i nepokretne, isključo financirane iz EU fondova. Vi znate da je grad Šibenik u toliko lošem financijskom stanju da mu je država čak zatvorila ured fine. Da, svi veliki gospodarski subjekti su propali, fine nema u gradu Šibenik. I sad gledajte kakvi je grad u Šibeniku ovih zadnjih sam osam godina bilo živjet. S jedne strane Split, s jedne strane Zadar. Ekipa u Zadru godinama, znači Zadar, Zadar, Zadarska županija tek sada uče raditi projekt. Godinama je bilo telefonski poziv, halo, bing, halo, bing ovdje, bong, pošalji pare. Pare su dolazile na račun da niko nije nikoga ništa pito. To je, je bio tada lakši put, sad je njima teži, ali ova ekipa u međuvremenu je naučila. Sad znaju i sad su samostalni. I sad, je, sad kad su se, na primjer, Šibenik me je na super primjer koji se je otrgao politici. Oni su toliko postali jaki kroz te udruge kroz to da sad je u biti obrnuta situacija. Sad politika sluša njih što treba baviti, ok? Zato jer nisu više ovisni, ovisni o tom dijelu. Ili recimo uzmite na split koji je treba daleko više iskoristiti svih mogućnosti koji je u odnosu na ovo što nije iskoristiti. Tako da kažem, doći će do toga, ali ono što je bitno to je da tamo gdje se ljudi oslanjaju, na, da će doći neko drugi napraviti posao za vas da neko drugi provoditi. Ja mogu napisati vama prijavu, ali ja neću živjeti vaš projekt. Ja možda mogu čak i sudjelovati u provedbi djelovnišnog tog projekta, da vam, ne znam, pomažem napisati javnu nabavu, natječe za javnu nabavu ili da vam pomažem napisati završno izvješće. Ali taj projekt nije moj. Jer ja tu ne živim. Niko ne zna bolje od vas što je. I sad onda kad vi vidite ovo, znači sad vam se pedešava pa sljedeća stvar kako vas svi tražu da imate pripremljeno ovo, da imate projekte, ovakve i onako, ako imate sreće, ako znate sami to je najbolja opcija, traje najduža ali je najbolja. Sve vam mogu uzet, samo vam znanje ne mogu uzeti. I da sutra odete odavde negdje drugdje da to što znate primijenite nekome drugom sve je dobro. Ali kada su neka imenovanja, neki projekti politički uvjetovani, ok, kad to i dalje nema, znači nema onog preduvjeta jasne vizije, političke odluke ide se u projekt, nego da se napravi form, onda sigurno da nećete doći do kraja do onoga što bi potrebalo. Ako se sve to, recimo, ako vi sada znači vi sada do kraja ove godine Karlovačka županija mora donijeti županijsku razvojnu strategiju. Županijsku razvojnu strategiju treba do do 1.9. poslati na odobrenje u Ministarstvo Regionalnog razvoja fondova EU. Kad Ministarstvo odobri ŽRS onda ono postaje službeni dokument. Vi bi trebali ove godine promijeniti svoju strategiju, nadopuniti ona je stvarno sada već ima tolke rupe da su već se to postaju polako, krateri, okay, osobito za projekt na I kad bi vi sad to sve ako dovršite do kraja ove godine i napravite, odaberete političkom voljom projekta, znate koliko vam je potrebno da vidite prvu realizaciju projekata? Od sata, od 2016. Znate kad ćete vidjeti prve, prve rezultate? Kraj 17. i 18. Šest mjeseci on u prosjeku traje odobrenje ugovora. Toliko je spora državna administracija. Toliko su spora, toliko je spora administracija provedbenih tijela. Šest, devet mjeseci, ponekad dvanest mjeseci. Hordac, proste, ja upadam sad svojom. Sve u redu, samo dajte. Nešto me zanima ovo u Lopu. Uh -huh. dakle, konzervator, meni bi bilo razumljivo da on trazi da to nakon gradova izgleda tako i tako. A da on propisuje s kojim balacom, pa kako ako oni to obrazažu i je Jer ja u zvijezdi, jer ja znam nekaj ljudi koji žive, uh -huh. konzervatori uh -huh. traže da fasada, krov uh -huh. i tako dalje, tak i tak izgleda. Uh -huh. Jedan moj znanac je obnovio kuću u uh -huh. zvijezdi uh -huh. i nije htio metnuti drveno okvirane prozore. Glemo, uh -huh. hoće baš... Ove, PVC. I onda nije dobio ona sredstva od grada koja grad daje. Tako A unutra što će raditi vam nikog puno ne piti. Nikog se ne tiče. Vanjska vizura. To, kako to može biti? Zato jer su ulice javne površine, gospodin. Ulice su javne površine. Zbog starosti zgrada, oni su tada procjenjeni. da, osim što su uske ulice, ne bi, dakle, ta statika tih građevina ne bi izdržala tu te bušilice sve. i I ono su oni lijepo rekli s time, jer oni imaju, oni imaju one kocke, znači, Oni kažu kocku odkopati, svako zabilježiti, složiti. Okapanje bi se ovako onako vešilo s njima, znači njihov pravcijenjeni potrošak, mi smo njih čak stavljali u projektu unutra, oni su stvarni potrošak, ok? Bi tada bio prihvatljiv trošak, no međutim, on, dakle, prvi razlog je bio zbog statike zgrada, ma, to mi je, znači ono, najčešće vam je to, 60-80 cm vi dalje od, od vrata ne možete ovako i onako vi možete doći eventualno do trga i to ako imate Renault četiri najsigurnije prolazi, znate one na kuhaču svi ostaju, osta, svi ostali automobili moraju biti parkirani pod ovim, moraju biti parkirani pod zidinama, pod boltom, I sad vam kaže otkapati. Vrlo jednostavno zašto. Drugi razlog je bio Znači, cijelo područje Motovuna, unutra zidina je isto tako još ima onu mapu konzervatorsku, znate ono, potencijalna nalazišta. Oni nisu sigurni eventualno što unutar sve ima, ali su oni to označili, sva područja koja su označena kao potencijal za konzervatorsko nalazište moraju biti posebno označeni. E sad, ako on kao arheolog ide s metlicama, ok? pa kopa, pa vi uzmete krampić pa vi zakopate, pa on kaže, on kaže možeš dalje, pa sad stani onda znate da je to spor a i oni ne rade suvotom i nedjeljom ne radi se praznik idu na godišnju a i motov on ima temeljem svoje odluke a to sve moraš brajat srce Ana Matan smije, se Matan se smije, ali to je tako, to se sve na projektu zbraja. Zbrajajte broje po radnih sati i operativu. A s druge strane, Motavun još imaju neke svoje lokalne odluke kad započinju i završavaju radovi zbog turističke sezone. Pa jeste, oni prvog, četvrtog zaustavljaju sve velike infrastrukturne rade i tek prvog, jedanaestog, kreći. Zato je Motavun, bez obzira što je u unutrašnosti, on ima relativno veliki broj posjetitelja koji njega obilaze. One zidine oko Motovuna koje su sada obnovljene i stavljena nova parasita, znate koliko godina su rađene? Osam. Dva mandata, dva načelnika, metar po metar, metar po metar. I dalje se nisu mogle zaštititi kako su se trebala i mogle, pogotovo recimo najveći strah načelnika općine Motovuna i općinskog vijeća je kada je film festival da se nekome nešto ne desi. A, iako filmski festival u Motovu uopće nije njihovo događanje, i to je događanje koje provodi Rajko Grlić i Mirković, oni zakupe grad za to događanje, ali ako se nekome nešto desi na tim zidinama, jer djeca dođu na festival, pije se, znate, i onda sjede oni po zidinama. Gradu je najveći trošak plaćanje za zaštitara. Jer zaštitari tih sedam dana kontinuirano hodaju i skidaju djecu sa tih zidinama. Ne desi kao, na primjer, u Novom Sadu, Petrova rodinu, gdje je, nažalost, bilo je smrtni slučajeva kad je ovaj, kad je festival djeca padne. Znači, s njima, s konzervatorima, ako si niste, ok, iako su oni predvidjeli nekoga, da bi oni nekoga tu trebali ugurati u taj projekat, onda ćete ga imati, lopće s projektom nećete krenuti. Znam ja projekat gdje je konzervator rekao e, ovak neće raditi moj rođak, nećete dobiti suglasnost. Ima svega. Nekad su objektivni razlozi, nekad nisu, ok. Samo kažem, ono što je provedivo, to je moguće. E sad, ako idete na izmenu strategije, a ćete ići i na nadopune, bilo bi dobro da barem onome dijelu koji vas interesira, vezano za Karlovačku zvijezdu, da se uključite, da sudjelujete, da date te finalne, a, sada finalne, da date te svoje prijedloge koje bi vi trebali imati, jer kažem do 2020. 100% vam joj neće mijenjati, a onda će možda i vama eventualno eventualno suzit. Ono što bi vam ja predložila to je da definitivno urgirate, izmijenite analizu trebotačnog stanja i da u projektnoj osnovi se odredite za projekte koji su vama bitni. Baza projektnih ideja vam je jako bitna jer će vas uvijek pitati gdje se to nalazi, jer ja vam to neću čitati i pitat će vas koja je to alokacija, koji je to iznos sredstava, koji je jednoznačen. Ovo sam vam sve ispričala, pa vam sad idem odmah pa vam idem sad odmah na vašu strategiju. Ovo je uspješna projeka, na to ćemo se vratiti. Sad ću vam ja otići na odmah na vašu strategiju. E, sad ovako. Po meni. Nemam problema sa vizijom. Ja osoba, Zato živ, ne bi problema sa vizijom. Ne bi imala niti sa misijom. Ali... Imate samo tri strateške cilje, znači preporuka 3 ili 5, ne više od 5, već kad kreneš tamo iznad pet strateških cilja, već te boli glava teško zaprovesti. Vaš strateški cilj trenutačno u strategiji je revitalizacija gradske zvijezde. A vi to znate? Naravno da znate kad ste Štreberi, svi ste se pročitali, pohvaljujem vas. Evo što su oni napisali zašto ovaj strateški cilj. Ja vam ga neću čitati, ajde si ga vi sami pročitajte. Malo A malo povećati da ljudi ne Aha, ne vidi se. Aha, to možda ti ne vidi tu iz tog ćoška. Ne trebam čitati. Ja vidim. Vi vidite? Neće ovako. Zvijezda je zanimljiva Zvijezda je zanimljiva i iznimno značajna povijesna cijelina. Identitet grada Karlovca koji se mora primjereno Valorizirati. Da, ne, ne, odgovarajući sad. Znači, valorizirati odgovarajućem sadržajima. To bi morali biti sadržaj i objekti terciane ili, kvar ili kvartalne prirode kao ugosteljski objekti, specijalizirane trgovine, objekti kulture, obrazovanja, znanosti, istraživanja te razvoja i slično. Takvi će objekti koji uglavnom nisu povezani s rezidentima, već s onima koji tu dolaze i iz tih objekata odlaze, neminovno generirati novi promet pješački, ali motori, moderni. Povećanje količine svih tih prometnih tokova, nastat će situacija koju će treba cjelovito i konceptualno drugačije riješiti. Ona ima izuzetnu vrijednost jer je prvi izgrađeni idealni grad u duhu renesansnog svačanja obrambenog i životnog prostora, projektiran prema načelima renesansne arhitekture sa simetričnim kompozicijama primjenjenim na planiranje grada. Zvijezda je do danas zadržala konturu vanjskog fortifikacijskog sustava, sačuvana je stambena i javna namjena građevina unutar jezgri, a jugoistočno uskorano širi se zaštićeno područje, zelena rekreacijska zona grada. Radi sustavne zaštite i revitalizacije kulturno-povijesne cijeline Karlovca, a naročite zvijezde, koja se s promijenjim uspjehom u dulje vremenskom per, periodu provodila pojedinačnim aktivnostima, najvažnije je što skorije izraditi odgovarajuću prostorno-plansku dokumentaciju predviđenom Gupom. Risto. Sve jasno. <laughs> <laughs> <laughs> da, naravno da možete, samo dajte. Mi već godinama kakvi e, projekci obnoreljene, međutim, Zvijezda i dalje više propada njegov što sam Stiče se dojam, znate, da političaj s vremena na vrijeme je eh, pokrenuo nekako izradu nečega, jer to da pokažu da se brinu za grad, a od toga zna sam samo prošli. Kako si li to učin? Znači morao vitaz. Mogao vam neke reći, da vi strano mislite da je strateški cilj pa razvoja izrade gupa? A vjerujem ja, da je. Mi smo saznali da je... li, li, pri... li, li, li da što Pa gup smo... je preduvjet. Pa prošlova klaska dokumentacija korak koji vi morate imati. Evo, vi Znači, mi smo imali u toj večeretaju takvom je Protojno, prvo, naprvo saznali da mi detovi, nema deta nema nema da nemamo koga da bići mi svi Mi smo upoznati Mi samo mi ješta da I onda je da se gotođe da u da Da. To meni super. Da, je dobro svoje no, ali to... to, to. Ali i se nas je gospođa itdara pitala kad smo mi nije reko i zadatak. Kad smo prema niskuse u smislu da to nije verojatno, da, da niko ne zna ni što, ni kako. I no onda nas pitala, a što bi bili, bi, što bi financirali, ko da... Kao nismo. Pa nevarimo se mi time gospođa itdara i za da plaću. Razumijem, pa vi morate znati, ne moramo to znati. Mi možemo sudjelati, mi možemo preglavati, ne možemo ovim ono dijelati. Možemo kroz neke ugljede, ne možemo neke znači. Tako je. Znači, o, je ne, ne, dokument, ne, tako je. Znači ovo je strateški dokument grada. Grad ima svoje zakonom propisane oblasti koje mora obavljati. DPU, GUP, uslođivanje dakle, prostor-kvalna karta Natura 2000, što god rade, to moraju po zakonu napraviti. Pa je meni, kad sam čita ovaj strateški cilj, nema nikakve, nema nikakve pravata zašto se to nalazi, zašto se do GUP-a nalaze kad je to preduge što nema fundamenta na stavu ali i što vi uvijek isčitavate iz ovoga? da sam ja jevaluator znači kako jesam ja kao sam ja evaluator, šta ja iz ovog strateškog cilja ju da nema cilja da, da nema cilja da, da, da je da su da je grad karlovac straže sredstva za izodostojbe recimo neki recimo on bi bio odgovor i rekao je reka, gleda, strateški cilj jedan, fulo doradi Dvojka, dobro. Tri Nema veze s ničima. Ja te tražim, ti kažeš karlovačka zjeza. Poprosti kako mi ti preduvjete tehničničnih. Možeš staviti unutra kao strateški cilj. Pa to, se podre... to je minimum koji ti trebaš pogledati. Moraš napraviti da bi prostor mogao pripremiti za nešto. E sam. Ali ne, ali pitamo da onda šta je projekt ovdje. Ako njima je i potrebno gub. <darker. i llanc sized> pojma like to Mogu ne ne zo... da nešto premijete to već kuhal, proste da se ura malo prekrati. Ne, na u redu, samo vidajte.. dajte. se tu a jugo istočno usporano. Dobro. Širice zaštičeno... Dobro. Znači zelana kreacijska Dobro, super. Gupu donesenom 2007-me godine, koje je radila ekipa iz Zagrebaca Arhitektonskog fakulteta, načinu prostoru Čitaroci, uh -huh. su zacrtali industrijsku zonu u istočnom dijelu Mekuštvanskog polja. Okay. Dakle, ovaj govorio, zelena regracijska... Evo, e, znači, opet ove se vraćamo. Ne zna lijeva kad radi desna. U jednom kažu industrijskom, u jednom strateškom dokumentu kažu celena rekreatska zona. Sad kaj vi na kraju buste, ja ne znam. A zašto vam to sad sve govorim? Pa to vam govorim zato jer je ovo i slepcu jasno da tu razvoja nema. Da ova strategija, nažalost, se, što se tiče zvijezde, nije, nije živo slovo. Dobro bi bilo da je bilo. Zašto vam to govorim? Znači, cilj tri, tako? Vi ste cilj tri, tak? tako? Jest. Ova prioritet, P1, kaže uspostava integriranog modula upravljanja zvijezdama. Zvuči Fensi, da? Ono, wow, šta će to se pisao? Šta vidite? ne, baš to? Kaže, mjera izrada upuha. Dobro, odkud sad upu? Ti su nam preduvjeti, je li tako? Kut znate ono, nema hijerarhije, zna se kada je DPU, zna se, se kada nosimo DPU i zašto, kada nosimo gub, kada nosimo UPL, tako, to ima sve svoju vertikalu. Tako? Ja to tu ne rekomendam. Mjera 2, pod ciljem 3, prioritet 1, vidite C3, P1, 2 kaže izredba i provedba plana upravljanja povijesnom cijelinom zvijezde, integriranog plana upravljanja. Povijesna cijelina, šta to uključuje? sa ili bez, državna imovina, gradska imovina ili imovina privatnih lica. Šta je neotuđivo u projektu? Šta ne smijete dirati ako nemate suglasnost? Privatnu imovinu zaboravi! A treba sa tu proći kanalizacija i ako je ovo katastarska čestica na kojoj piše Pero Perić dok ne da suglasnost, projekat pada na jednoj katastarskoj čestici. Ja tu ništa ne vidim kam videte dalje. Kaže isti cilj, prioritet 2. Pa isti imate čak dva prioriteta, to je jako dobro. Kaže prioritet podizanje razine svijesti o zvijezdi o kulturnom dobru i potencijalu za gospodarski razvoj. Ja sam plakala, ovo je ko' u najboljim filmovima. Znači, sad, znači sad kad ja to čitam u strategiji, mislim, ja tu, ja samo se hoću reći i sad kad idu na reviziju morate to rušiti, to nema smisla, ispada da ko pod jedan vi ne znate, vi strategiju pišete za svoje građane i građanke, jel tako? Znači da vi ne znate sami ka je zvijezda, jel tako? Znači ja bi, ja bi se tu trebalo očekivati, kad ovaj cilj čitajmo bi se tu trebalo očekivati na ovom drviću većina vas visi s jednom rukom na grani, u drugoj ruci ima toljago. Znači ovo ne samo da je neprimjereno, a koji potencijal gospodskog razvoja? Sad vam kaže koju mjeru će provesti? Pajste, koju mjeru? Za gospodarski razre i podizanje razine svijesti. Organizacija i provedba kontinuirane promocije zvijezda. Kaj će vam promičba pomoći? a vi dalje... Ako se dogovoriti, što će da... Inače da vam kažem, ništa od ovih mjera, jedna, dvije, tri, ne možete financirati za EU sredstava. Ova mjera organizacije je provedba kontinuirane promocije Zvijezda. Ona je sastavni dio nekog većeg projekta. Pardon, što se ne može iz, iz I... Ništa. Ništa doga. Recimo, integrirani plan upravljanja mi ne možemo samostalno donijeti. Mi ga moramo donijeti u sklopu jednog većeg projekta. Ok? Znači, mi planom upravljanja odgovaramo na to kako ćemo revitalizirati gospodarsko-društveni i socijalni sadržaj građaja. <hle> Tako. Mi ne možemo, evo kolega zna da se upu ne može financirati. Upu se financira iz vlastitih privoda ili tražite ministarstvo zaštite okoliše, prostovnog uređenja, ako smijete, jer možda ste bi već dobili sredstva za izved dokumenata, dokumentata, ali ste ih možda nenamjenski potrošili, pa niste napravili dokumente koje ste trebali, je li tako? Znači to, ljudi, skoro da niš, ali ono je najbolje, ono gdje sam, moram reći, evo lagučka, tu je, je ovako ljepo sve pokrojano, ok, ali ono što me je oduševilo, ko ovdje živi od vas u zvijezdi? Kratič. Dobro, vi ste tu manjinica ovakva. Ekipica, vi se niš ne brinite, vi ne bude imali događaje Bravim. kakav imamo Bravim. mi ovo ljeto. Miki Bandić je nas odlučio upoznat sa pravim uloznim građevinskim strojevima. Miki je rastudio pola grada i radi. Vi ne bude imati dela, tako, on dela. Da, sa 18% prireza i na, ima mene tute da mu nije sljedeće godine izbore da se ne boji, ne bi se on tako. Kako god bilo, vi ćete mirno spavati i nećete imati buku građevinskih strojeva <laughs> i zjednog ima dobrih, leti u svakom projektu uvijek ima dobrih i loših strana. Tako, sad se zamislite da vam tu neko tri godine pod prozorom. Pa poludili bi, je li tako? Investirali bi na vađanju jednom koje znači. Kamena. Ali vi nemate, vi imate asfalt. Tihi rad. Tihi rad. krpa je. To je pa druga, ovaj sad tamo, najsmiješnije mi je vidjeti ove, najsmiješnije mi sad vidjeti turiste po Zagrebu kako skaču po i po Tomislavcu, zato onoj, vole ljudi. Kako god bilo, vi nećete imati taj problem. Naime, za izradu, ovo je iz vaših proračuna izvučeno, oznaka C3P1M1, izrada uku, zvijezda, izrada, ovako, dao se razdeserujem, izrada prošlo na klasnih dokumentacija urbanističkih planova, znači ovo je program 4000 se zove, 299.687,50 lipa. Znači mi još uopće nismo na radovima, mi smo tek sada na dokumentaciji. Onda kaže, plan upravljanja poslovnom, povijesnom cijelinom zvijezda 250.000 kuna. <laughs> ali, ali, ja vas sad pitam, ali za koga plan upravljanja? Koje sa ljudima iz zvijezde, stanovnicima popričaju? Koje popričaju su oni korisnicima poslovnih prostora? Koji njih pita što oni žele? Koji plan upravljanja, za koga? I danje mi nije jasno zbog strateškog dokumenta se ne. Ali kaže, ovo godišnji proračun. Kaže materijalni rashodi za ovu stavku deset tisuća kuna. Za ovu desetnula kuna nešto deset oke? Okay? projekt Zvijezda u školi. Jel vi znate za taj projekt? I od jednog kuna. Od toga je na rastore otišlo 15 i ostali rashodi 10. Onog čega nema predviđeno je ove grudine je 250 tisuća kuna za plan upravljanja. Što vi možete očekivati sad? Da mislite? Šta znači ova sredstva u proračunju? Nešta, no. Nemate gup, nemate upu, nemate ništa. Vi faktički ne postojite. Vi ste ko livade, ok? Ali nema veze. Vi ste tu, ali niste. Šta možete očekivati? Sad. Ajmo sad scenariju. Vi ste sad gradski vijećnici I vi ste svoj, niste ni oporba, ni ovo. I ovo vidite u proračunu. Proračun je izglasan većinom. I sad vidite 250 višća kuna. I kaže grad će napraviti plan upravljanja Karlovačkom zvijezdom. 250 kuna. 250, kolega. Ovo je bez PDV-a. Ali znači kad radimo šumske promjete, ja znači, znači preko komentacije pre za se Ali, ali, znači oni ova sredstva mogu potrošiti i ne moraju. Ali, ako mi nemamo GUP, ako nemamo DPU, ako nemamo ništa, kakav ćemo onda mi to plan upravljati? nešto drugo. Ne, nije. Pa, nije. Nije. Nije, nije, nije, kolege moje, nemojte biti takvi. Nije, kolege, ima se već nekoga u vidu ko će vama doći, na se ima već nekoga u vidu ko će vama doći i za četvrt milijuna napraviti plan upravljanja. Već se zna. Da. Već zna. Da. da, da, već se zna. Ali ja to ne smijem reći. Da. Ne da na slaganju se čini da razgovarate sa i prištentiramo Ne, ne, ne, ja vam samo hoću pomoć. Ne, ne, ne, prije ne, do sad, ima Bila je pročinica upravo za planiranje kao je... kad sam imao Kad sam imao pa svoje... Svakema. A čije smo? Kad sam prelazila Kad se prelazila na Kad sam prelazila na strategiju igra, takavno. Kad ne, ne, ne, ja sam samo razgovaram kao sa sastavljanicom, sa nevam jak, mislim, meni Pa ja sam zamijenit vema Super. Jak usijeni, vjerovatno, da. Su, <gledan> znači. <gledan> ne, niši, da im, I sad, da, sad gledajte. Znači ja vama samo hoću, ne, ja vama ne želim pomoći ako ćete vi htjeti, vi ćete i umijenjati. Ali recimo ovo su sad tu sve aktivnosti za koje su oni pobrojali da će raditi. Ljudi, vi vidite koliko je tu aktivnosti. Šta su sad ove tu aktivnosti? E to je sad lista želja. A zašto je to lista želja? Pa zato, od koliko od ovih tu aktivnosti vi imate osiguranu jednu kunu? Ništa. Tako dugo, dok se napravi GUP ili DPU, ili guk šta god, oni on je na kraju da imamo potrebno, Vi projekata nemate. te za sadljiv, za sve, prekrasno, prekrasno, prekrasno, prekrasno, prekrasno, znači, moje pitanje bi bilo gradskim vječnicima da vam obrazlože zašto je vam potreban gubka kao zasadnjoj cijelini. DPU bi još shvatilo, ok? DPU bi još shvatilo jer DPU recimo može imati za cilj i premještanje dijela prometa, ok i drugačija signalizacija, znate ono i možda smanjenje. Ja to dalje ne razumijem. Ali napravljen je, je taj Upor, samo što je u procesu usvajanja jer no, je, je, no, i, i ja sam trebao i. Ja, ja, ja već... a, ok, glej, super. Koliko ga već dugo rade? E, prije, prije, prije, prije, prije, prije. Super. On bi definitivno trebao biti sastane dio plana upravljanja. Jer to sad prvi dokument koji će vama definirati vizuru pa razvoja i obnova ovog što imate. Mi sad pričamo o Karlovačkoj zvijedji, tako? A ne da se desi da jedan kaže da će na istoku, ili tako, biti industrijska zona, drugi kaže da će biti rekreativna zona. Znači, za većinu ovih tu aktivnosti koje su nasnačene, vi nemate ni u proračunu, ni u projekcijama proračuna 17. 18. ni jedne kune. Čak niti otvorene stavke. A za puno ovih aktivnosti uopće nije potreban ni GUP, niti UPU, niti DEPU. Ovdje ima toliko tih takozvanih mekih aktivnosti, od uličnih festivala, ovoga onoga, za što uopće nije potreban GUP. Za to ne, al tako ali treba, treba imati viziju šta s time napraviti i kud s time krenuti, jel' tako? Razumijete mi? Zato mi je, evo, stvarno mi je žalo, ali ja, znači, ali ono što bi vi, ako stvarno hoćete nešto, prvenstveno recimo možda kao privatni posjednici, ok, možda kao privatni vlasnici svoje zgrade, možda kao netko koji je zainteresiran za razvijati neku djelatnost. Recimo u ovom detaljnom planu, u ovom planu upravljanja, po meni, ovdje bi trebalo svakako definirati koji su to zanimanja i obrti koji bi vi ovdje željeli vidjeti u starom gradu, je tako? Uh -huh. Pretpostavljam zbog gradnje, načina pa gradnje, pretežito nekakvi tihi obrti, je tako? Zajedan, jovi ste jedan od rijetkih starih gradova koji ima relativno, iznimno malo javnih površina, terasa, vi nemate terasa na ulicama. Dakle, vaši kafići, restorani, nemaju terase vani. Kad nemate... Malo, imate jako malo. Pa zato U zvijezdi, pričamo u zvijezdi. Ja sad pričamo o zvijezdi. Vi ih nemate. Vi ste jednog rijetki stari gradova koji je i dalje malteni na svaki čošak možeš doći automobilom. Zašto? Kad nema vanjskih prostora, onda nema života. Jer većina ovih vaših objekata je mala unutra, A kom hoće sjediti, Recimo, kad je lijepo vrijeme u zatvoreno tako Ljudi idu van. E sad, ili netko ne razmišlja o tome da bi trebalo napraviti novu prometnu regulaciju, osloboditi neke dijelove starog rada, da postavno te točke, jer suludo je da mi s jedne strane i razvijamo šetnice, imamo koranu, imamo kupališta i sve o tako, pa razvijamo ne sadržaj, a da mi u biti nikog stog sadržaja, sad ćete još imati ovaj veliki akvari, da mi nikog s tog sadržaja ne možemo potegnuti prema starom gradu koji se nalazi pet minuta, deset minuta hoda. Razumijete mi? Jer ako se ljudi sa atraktivnih lokacija ne potegnu prema starom gradu, i ako im se ne ponude sadržaj... Mislim na zvijezdu. Da, zvijezdu. Mislim na stari grad. Ne. Mislim na zvijezdu sada jer mi pa stojimo rad... u Stari Vi imate Stari grad. Aha, vi zovete Stari grad. To baš nije 50 minuta šest. Dobro, to mi Dubav, ne, ne, ne mislim na zvijezdu, na ovu na uce... je, je, je. na, na pacjelinu. Jer u to mi je, je poanta. Znači, to se zove integrirani razvoj. Znači, konkretno, kakvu korist ima zvijezda, naprimjer, da li zvijezda uopće ima kakvu korist od vaše najveće godišnje manifestacije koja je nacionalno poznata? Dani Piva. Ne, ne, ne. Nikakve ništa. koristi. Kao da nije u Karlovcu, ovo tako? Da. Jel' se išta dešava za vrijeme tih dana na javnim površinama? Dani piv, dani da, da li se išta kad su dani piva... Ne, ne, ne, ne. ne. pustimo to sa strane, ali ja vas pitam, no, da, ne, da li se išta u zvijezdi dešava ovdje organizirano na javnim površinama kad su dani piva? ne. No, A no. vrijeme kad su bili Nešto, dani Da. Proba, da, proba nije. što se pirao. ne da će se svi na dana u je tu tako da je to... Ne da je proba, nego je proba. Ne, ne, nije. To je... Ne, ne. Ne, u kri, krivu ste. Koliko imate prošlično posjetitelja? Nije organizirano u Koga imate prosječnog posjetitelja na danima piva? Ne znam. So. Na primjer? 20, 30, 50, 50, 50 ja. tisćara. Ne, ne, ne, pitam samo. E, e. Koliko? E. Su e. sam... Znači, zašto se to dešava? To se dešava zato jer nije dobro organizirano i nije, nije dobro povezano. Nema poveznice. Znači, nema vas 100 tisuća ili 50 tisuća na području karlovačke županije 50 tisuća aktivnih, aktivnih građana koji će doći na Severinu, na primjer. tu ljudi dolaze iz obližnih županija i širi pa središte jel tako? Zbog nekakvog sadržaja koji im je ponuđen kakav god on bio ljudi nećemo raspravljati o sadržaju tako? Ali da to ima poveznicu jel tako onaj tko je potegnuo do Karlovca 20 30 50 km. Još bi se prošeto da nešto vidi, ako mu nešto ako mu netko kaže da ima nešto interesantno. Pajste, 60% hrvatskog turizma i prihoda od turizma se obavlja, noći, se obavlja u istarskoj županiji, el' tako? U istarskoj županiji. Di ljudi dođu na, Ljudi dođu na more, el' tako? U Istovsku Županu najmanje dolaze Hrvati, dolaze Stranci, je tako? Maho, po statistici najviše. E sada, kako će ova ekipa u Buzetu, Labinu, Raši, Motovun, Svetvinčentu, da vam ih ne nabrajam, Vodnjanu, balam, kamfanaru, kako će oni živjeti i od čega će oni živjeti ako ovaj turista sa obale ne pruženi kilometar ako ga niko ne dopelja 10 km 5 kilometara unutrašnjost. Pa nema šanse. Pa njima je u interesu da oni svaku večer kad je turistička sezona prebace što veći broj turista unutrašnjost. Da ljudi mogu živjeti od toga. Ljudi žive od toga. Zato imate u jednom selu festival i vještice, u drugom selu ovdje. Zato imate toliko tih konoba i ovoga. Zato jer znaju da nisu stavljeni sami sebi Znači, vi kad dođete, stisnete aplikaciju, skinete, on vas po Istarskoj župani, ko po tigrovoj koži, vodi po svim oštarijama koje su otvorene, jel' tako? Po svim festivalima. Festivali u Istreskoj župani nisu stavljeni ovi lokalni, mali. Kaj meni znači Fešta, Svetog, Lovre u, u Lovreću? Meni niš, jel' tako? Ali ja iz Lovreća, ja, a, ima piknik neka zvijezde tada. E, ide one, kak se zove one suze? E, suze sve to su. I gotovo, ti imaš klinca, suze sve to klovre, nema zagađenja, nema javni ras. Vi sjedite piknik napravljan, ugašenja, svavna rasveta. Oćete, nećete, 150 kuna je ulaz. Pa ti gledaj, možete gledati sa svoje palivade, ali nije tako posloženo. Sve vas dočeka. Znači, u tome je poanta, u poveznici. Špancirfest. Špancirfest je jako skupa manifestacija. Koja se radi cijelu godinu. Nikad ne mijenja datum, uvijek je, zadnji, uvijek je zadnji tjedan u 18. Jako skupa organizacijski, jako zahtjevna manifestacija, ali tako? Ljudi i građani Tako je. Zato jer se aktivnosti događaju ljudima u dvorištima, ljudima oko kuća. To su dakle stotine tisuće ljudi koji hodaju ljudima ispod prozora. Grad nije napušten, stari dio grada. Ali vi ne možete takvu manifestaciju imati ako se s ljudima ne dogovoriti. On znate da ima samo ulica Slastica, ali tako, ulica Kolača, pa ulica ovoga, ulica, vi morate s ljudima razgovarati. Samo tada i sad su se ove godine, prvi, biti prošle godine su se prvi puta pobunili, a zato jer je grad naplaćivo ovaj štandove za svoje, za svoje ove. Ovaj nije prošlo, a taj pritisak, te siline ljudi, pa jeste, ja se svake godine izinadim, ja svake godine idem, ja se svake godine izinadim. I šta me svake godine oduševi? Hoćete da vam kažem? Više me oduševi baropne večeri, nego špancije taiste. Pa a baropne večeri su daleko manje zahtjevnije, a daleko... Hoću vam reći, to je taj balans između ponude i potražnje. Oni od baroknih večera ne žele ostati jer je to dio pa tradicije, a Spansirfest voda isključivo zato. Zašto je Spansirfest njima najistlativija? Znate zašto? Zato ki služe za promječbu njihovih proizvoda. Poljoprivrednih ovakvih, onakvih, kakvi god bil. Oni znaju da oni možda mogu maksimalno pokrpat negdje oko 20% ponup. Kad se zatvori javni poziv, oni najprije vide koje sve došao iz Varaždina, Varaždinske županije. Onda puštaju tek sve druge, Međimurice, ovih, svako ko hoće. Kad završe s Hrvatskom, onda tek prodaju mjesta stranim izlagačima. To je logika svega. Znači, 50.000 ljudi je veliki protok. A ko kaže da vi nemirete ima, mi bili pričali? da isto vrijeme ide sajam, gore tu u starom gradu, na Granovom trgu, šta su oni bili rekli, da ide sajam? ne, ne, ne, ne, ne kao ja sajam, nego da ide festival piva, jel' da? Ali ovo, kraft, kraft pive, znači u odnosu na ovu industrijsku, da ide kraft piva ovdje. Obratnič. Eto, vidite, ako dolaze pivopije, jel' tako, da ide kraft, uz kraft pivu idu i neki drugi ljudi, jel' tako? Ide ljudi koje vole drugačiju muziku, to je novi pokret, to je novi patrent. Uz krav, pivo ide i tako zvana, uh, finger food, tako? Ide manja hrana, ne treba vam kotla, ne trebate peći kobase, možete izmišljati sto drugih stvari. Ako ne možete vi dati nekome koji možda ima neku ponudu ili to već paradi, a sastavni dio... A vi bi željeli da budete dijelomišno prepoznati po tome. Pa šta, pa ja pećem ličke pola i krumpire kad idem na ove. To isto normalno, što? A vidite, isto ka iz Like stejeli tu. Profesionalno za živog Eto, vidite, onda znate kako to ide. A ja mogu peći na, ja mogu peći na placu, ličke krumpire iz moje proizvodnje, bože možete i vi, je l' tako? Znači, je, je. Imam ja proizvodnju u Lici nemojte tako, imam ne, proizvodnju i skladište Je, imam 100 hektara zemljišta, sve ću prodati vi znate da vi znate da smo mi dakle, mi smo tri godine za redom prodavali ličke pole, basu, sirf i sve na Božićnom sajmu da ja sam bio mi smo crkavali. Pred prošle godine smo imali na glavnom kolodvoru, odmah na izlazu iz pothodnika je bio. Da. Ljudi moji, mi smo umirali od posla. Jer znate kaj morate znati? Novac se danas više ne radi na velikim stvarima. Na malim stvarima. Pa iste. Ono smeće od stritula, kak ih ja zovem, da je pošto što je svježe ulje, ali tak? 15 kuna. Mala 15-30. Znate vi koliko tijesta, od koliko tijesta vi napravite... Od 15 kuna, ali, neko treba stajat. A ja mogu vrtit krumpire i zaradit, zaradit, sve poplatiti. i ko dođe i ko ne dođe, je tako? I ovak ono. Samo malo više, treba to samo malo više... Ja sam ja krema? Nisam, ja ga i dalje skopam iz zemlje, ne, ne, ne, ne, ne nije istina, ne, ne, ne, ja sam uložila u pećnicu, molim je pa ja samo koji ja i dalje se ne bavim, dakle, pečenim krumpira, ja pečen krumpir zato ja sam ga pekla da bi promovirala lički krumpir, to je razlika, meni to nije core business, moj core business, osim ovog posla s kojim se bavim, je proizvodnja ličkog krumpira. A da bi vi promovirali svoj proizvod, vi ga trebate ljudima da da ga oni probaju, da ga kušaju, je tako? Moj kor biznis je i dalje proizvodnja ličkog krompira, pakiranje i prodaja. Ali kad se vi borite, na primjer, s velikim trgovačkim lancima i kad vam veliki trgovački lanac prodaje lički krompir, kao da je a u biti vam prodaje Međimurski, je tako? Onda vi ili egipatski, tako, onda vi morate se boriti protiv tovelke. Okay? Znači u tom dijelu sad kad ćete ljudi ići na, pardon, Kaj ćete ići na strategiju, znači imate ovdje hrpu definiranih aktivnosti. Okay. Ono šta mene, recimo, na primjer, ja sam pokušala vidjeti, nisam uspjela skinuti nigdje projektni sažetak. Ka akvarijuma. Da vidim kakve će to indirektni, direktni koristi imati zvijezda, Karlovačko pa zvijezda do velikog projekta. Koji inače bajdebe plaćaju građani Republike Hrvatske. To nije samo vaš novac. To je novac svih poreznih opesnika Republike Hrvatske. Htjela sam vidjeti kakva je održivost tog projekta. Ko će upravljati tim projektom? Koje su, koje su procijenjene? Znači, taj projekat, kakav god da bio. Okay? Imaće neke svoje sezonske pikove. Kad će imati više ili manje posjetljenja. Ali, zar vi mislite da jedan ovako veliki projekt kao što je Karlovački akvarij može saživiti i održati se bez sinergije sa drugim? A mi mi moramo Stiđe se. To... A da kak? Je samo nešto, napravi, onda... mi nešto Niko ne gleda, nikako ono korečno. Znamo A šta bi se s ljudima trebalo desiti? Da bi oni premenili mentalitet ili način, ili način razmišljenja? A ne budi tim akvarijom niko upravlja. Ne, bit će javno da e, daj šta? Da, da, da i šta, da, da prekla, da, i šta? Da, je javna ustava, javna ustanova ustano je proračunski korisnik. Da i što? I ima struja, voda, grijanje, plivanje, ima životinjice, ima plaće. I šta? tako. Je. Samo će imati povećanje povećani potroškovi. je. kad kad prit će završiti, kad će pregrad biti napravljen, tako, kad će sve biti gotovo, ostaje trošak održavanja toga. Vi ćete biti obavezni peto i sedam godina taj projekat održavati još. Koliko vam traje mogući nadzor na tim projektu? Hvala, pročinite 70. 15. To biti To je indikator uspješnosti za pošljavanje. Okay. To, biti, je to će Ako je to tako biti. A je, tako biti. Neće biti javno ustanovano državno pročuno no, ako ste vi osnivači. Biće na vašem. Vi dobro, ali, ali ovo što je Stjepan rekao, dobro, jedno je, ovo, da li, kakav je to projekt, to sad detalje ne zna, niko od nas ne pametno, ali što je Stjepan rekao, pak kad postoji neki cinizam, mi se napokon dobijemo neki veći projekt evropski, Dobre. apliciramo i odobri nam, ne? I to je super. I to je super, ne? Ali super. ljudi, Nevjerojatno je to sport pljivojnje, yeah. pljivojnje Sp je sport u kojem se svi bavi, pogotovo u Karlošani su svjetski prvajci. <truje> Samo kad se dobije onda sve. To je taj cilica, to je vlast inaka kako su građani, a građani su kako se probije. Znači, ja mislim da je taj projekt dobar za Karlovac. Karlovaca. Okay? A ja isto tako sam, znači i vi trebate biti svjesni situacije, činjenice da kad završi projekt, kad završi faza zadnje isplate svega ostaloga, da tada ide najtježi dio posla. Ide održavanje tog poglona, ponude. Sad gledajte, sve je okej okay, dok ste vi, recimo, na primjer, imate 24 mjeseca provadbe projekta, ili tako? 24 mjeseca netko sufinancira trošak plaće nekoga, ovo, ono, imate postav, kupili ste ribice, kornjačice, ne znam kaj će se unutra ono biti, ili tako? Sve je pos ali gledajte, kad to završi, onda bi vi trebali prihodovati dovoljno, dovoljno, da taj prostor bude samoodrživ, ne da koristi sredstva građana. Znači, za to bi trebala vjerojatno nekakva suvenirnica, tako, nekakav dobar šop ili nešto, ne suvenirnica, nekakav dobar šop, do neke, da uzbiješ klincima i novce škole. Vjerovato bi taj kak akvarijum trebalo staviti na nacionalni program na ove škole u Prir. Tako je, da idu autobusi, je tako? Znači, daj Bože da bude, a gled, samo kažem, to je održivost, to je sve sad na čemu se treba raditi dok jedni grade, je tako? Tako je, e onda... se neće raditi, E, onda bi trebalo napraviti njaku ponudu. Ok, kad si u akvarijumu, odi do zvijezde, u zvijezdi vidi to i to. Kad dođeš do šetnice, onda ćeš vidjeti to i to. Odi kod ovoga u hotel pa se nahrani. A nećeš pa, i patrošiti novu novaca, odi tu. Aha, kad si tu, evo, tu ti je katedrala. Razumijete me, ali neko ljude treba provesti što da vide. Ja sam pitala ljude sa strane, ono, je bio Karlovstvo, je radio Karlovstvo? Ne, ja samo prolazim kroz Karlovac percepcija vas, vi ste tranzitni grad. Čovjek ne vidi dva razloga. Sad, znači, vama bu taj dio percepcije. Vi ste ujedno i ono pol sata vožnje najvećem gradu u Hrvatskoj, koji ujedno i najveće tržište, je tako? E sad, ako me ne dopeljaš da se najedem, da nešto vidim i da se zabavim, ja ti ne bom došla. Ja idem tamo gdje ja to sve dobijem. Meni je sada sat vremena do rijeke, je tako? Ne bom, ovdje ne bude ni stala. Što je ja. Ne, ne, ne, ne može to... Ne, ne, ne, ne nije. Nema, nema grad, evo, ne, ga. Ne, ne, ne. evo ga, evo vidiš da. Tu sjedi do gradonačelnik. To je koncepcija. Ti se moraš nametnut. To je koncepcija. Ta, to se, dakle, promjena javnut, mijenja ili mišlja o nečemu. Se ne mijenja preko noći. Moraš imati jasan koncept. Svaki, svaki dio tog koncepta mora imat ljude, projektni tim i pare. Pazi, Dani pijeo u Karlovcu, a, kaže, neće te ubiju, ne u Karlovac, jel tako? Postalo je vašarišto, nečega što je bilo u početku dobro zamišljenja, ali, ali nema evolucije u toj, je Da pače. Možda je čak sad, znači, ok, to je sad postalo priredba za ljubitelje Maje Šuput ko želi vidjeti kakve ona ima taj dan na nastup, tu in Ali dodana vrijedna za grad nema. Imate kakav, imate vi kakav recital? Filmski festival? Ima, Koji je poznat? Ima četiri rijeke, super. Tako, evite. Ajde. Ja Ajde. Zašto pa zato što je 10 do 9, do 9 radike. Njižnica, no. dobro. dobro. Ajde. <laughs> Ovako, e, po tvom sudu, znači, da li je potrebno sada... Hoćete da ti mi smanju da treba donijeti e, nadopunu ove strategije, da to, i čak i sama strategija, da sada sama kaže da se treba... Toma, da, se da. Ulazi, da. da. Da. da li pored te gradske strategije, znači strategije razvoja grada Kavlaca, da li je potrebno donositi posebnu još dodatnu strategiju za nekako uže gradsko područje koje bi bilo zvijezda o što kažem gospodin Vitas sa koranom, sa nekakvim kontaktnim područjem kao po, posebna zona kulturne vaštvenosti? koju si trebalo sad posebno strateški nekako obuhvatiti ili misliš da je dovoljno raditi na tome da se donese bolja razvojna strategija kao poput? Ovako, definitivno bolja razvojna strategija se mora donijeti. Ja opet to najem, iz moje perspektive, ona nije razvojna. Ona nije dovoljno jasno definirana, ok, u razvojnim segmentima. Ono što ja ne bi radila, bez obzira da je to 250.000 kuna, pola miliona ili je to jedna kuna, ono što ja ne bi radila, ja više ne bi radila sekvence od programima. Ja ne bi radila jedan plan upravljanja zvijezdom, pa jedan koranom, pa jedan turizmom, jedan sport. To nigdje ne vodi. Treba napraviti integrirani plan koji će u sebi imati sport, kulturu, društvoj život, ono što vi odlučite da je vama bitno. Ne može muzej, tako je, nije poanta da vi samo radite dokument na dokument kojeg se niko neće predržavati. Ne može muzej imat svoju strategiju i živjeti svoj film kao da se ništa oko njega ne dešava, živjeti, iako je lociran u Kalavačkoj zvijezdi, živjeti stoti film od sportskih udruga, vi ste svi jedan grad. Kad ste komplementarni, kad ste skupa, onda ste jači. Kad ste jači, onda imate bolju ponudnu. Dobro, ponutru. taj integrirani plan je strategija razvoja grada. Ne. A, to je detaljan opis. Strategija može imati ptiću perspektivu, a u integriranom planu pravljanja ljudskim resursnim, kulturnim dobrima, prirodnim dobrima, vi kažete, u sljedećih pet godina mi ćemo raditi to, to i to, što, na korani, to i to u zvijezdi, ok? To i to će polučiti te i te rezultate. Tko su sve ciljane? Skupine, recimo, sad mi imamo tu, imamo recimo, ne znam, nešto, vratimo ili počnemo neke, neke aktivnosti ovdje, znači imate ciljanu skupinu koja će imati različite interese za provedbu toga. Ok? To nije strategija, strategija ne gdje tak daleko. Plan upravljanja će vam pa reći, a meni je za aktivnost jedan potrebno toliko i toliko proocijenjena vrednost, toliko i toliko novca. Ili ja ću iz plana upravljanja, ne znam, predložit ću, sad karikiram do ovu palaču, idemo u obnovu u palače, grad predlaže da se unutra stavi nešto, ajde razvićemo nešto. Ali se postavlja pitanje, da li svi ljudi žele da to unutra bude, jel tako? Jer vi ne možete naplaviti plan upravljanja ničim dok se vi ne dogovorite što vi želite. Znači, vi imate središnji trg. Ja sam bez riječi na što to izgleda. Tako je prekrasno. Da, ja sam spičila s ono, bez teksta sam. <laughs> Ma koga bi normalan čovjek u ovim normalnim uvjetima, o, bez obzira, ljudi ne idemo u povijest kada je bilo i tak dalje. Recimo da je 20 godina prošlo od nečega, ali tako? 20 godina. 25, 20, neke 20 20 godina, ljudi to je jedan život da vi na ovom dijelu netko je nekom odlukom možda čak i nenamjernom veliki dio vašeg društvenog i gospodarskog života preusmjerio na, neki dugi, na drugi dio grada u biti na tržnicu ali vam je to je moje mišljenje, tako da ja vas molim da se vi nemojte se ljutiti na meni ali vam je razbio dušu znate nema vi se kad bi jedno, gdje je centralno trg, gdje je to mjesto kupio, gdje je to mjesto, gdje je to mjesto? mjesto? Pothodnik, ispred kaufana, ispred Kaufland, razumije? Da, da. da. razbijao mi je dušu, znate ono vi, znači u tom dijelu ne bi radila, a ne bi radila, sto jedan još porazbijen dokument nek bi posjela svoju ekipu i rekla ajmo ekipica, šta ćemo sad? Horticultura, reci, gradski muzej, reci, komunalno poduzeće, recite predstavnici, poduzetnic, poduzetnici, obrtnici, OPG-ovci, recite kaj vam je potrebno. Neki Svaki ide na svoje mjesto, jel' tako? Ali neka ga svaki onda i dobije. Mogu ja to, Vi znate da ovo je dvije stare vojarne na mm. gubana je. Mm -hmm. Dakle, poružana i veliko vojarnina. Da, vidjela sam, krasni Preč, Godina grad se bavi pitanjem šta tu smjestiti, to treba naravno obnoviti, mm -hmm. i šta smjestiti da to ima nekog smisla, da to funkcionira i da te stare voljarne se sačuvaju i da tu na neki način se život vraća. Jer? Mm -hmm. Dakle, to do sada nije uspjelo nikom ništa. Šta bi vi tu konkretno napravili, što bi vi smjestili u te voljarne, Ko bi se našlo, koji bi se našao, koji bi se našao investitor koji bi strašao tu računicu? Vjerojatno bi bilo takvih koji imaju viziju. Ja znam jednog čovjeka Alija Pozderac, koji je imao viziju. i Imao je niz ideja, vidim da ste se nasmiješili jer vi njega znate. Mm, nešto okay, da vas e, ljudi, imamo još četiri minute samo neće zaključiti unutra onda možemo do jutra dok ne <laughs> ovaj, a, šta bi vam ja koliko je meni poznato, mislim da jedan dio je zemljišta vraćena tako da je na upravljanje gradu Karlovcu ono što je bilo državno za jedan dio se još uvijek grad Karlovac spori sa državom u biti se o prenosu jedan dio vam je u privatizaciji uzurpiran pa sad m, taj novi investitor ne zna kako je došlo do promjene vlasništva, ne znam. No, međutim, za one dio vojarne koja je vraćena u vlasništvu grada Karlovca, gdje su, dakle, napravljeni a, papiri, gdje je jasno time, ja bih vam rekla ovako. Život je tamo gdje je mladost. Gdje je? Mladost. Mladost. Dobro. I u, vi imate vojarnu koju bi ja pretvorila ili studentski dom sa nekim drugim sadržajima, ili učenički dom. Ja bih ga, ja bi ga stavila u objekat javne namjene. Zašto? Imate ovdje veleučilišta, ali tako, imate djecu koja ovdje dolaze, koja su, in, imaju intenzivni boravak ovdje. Nisu sva ta djeca iz grada Karlovca, ali tako, dolaze iz drugih možda gradova, naselja, općina s područja Karlovačke županije. Ja bih to pretvorila u jedan super, super uređeni Studentski dom koji bi imao dolje, recimo, na primjer, vidjela sam te zgrade, zadnji put kad smo šetali, koji bi imao dolje nekakve društveni sadržaj, da bože biti multifunkcional, a gore uredilo prostor. I jačala taj središnji dio da se ta djeca, ta mladost naša, da se vrti to. Jer samo oni daju život, A uz njih bi onda narasli i neki drugi. Investitora za... Inače, je vam je, a, apsolutni prioritet u sada raspisanoj natječaju vam je obnova društvene imovine, starih zapuštenih vojnih komple oni su vam sada na prvom prioritetu i da vas ne laže, mislim da je 90 milijuna eura je sada na raspolaganju za one koji imaju program. Ali šta, opet se vraćamo. Nije problem to obnoviti. Nećete nikad dobiti sredstva za obnavljaj. Ne, dok ne kažete što će unutra biti. Ne, ali vi ni nećete biti taj. Okay. Biće vele učilište, bit će možda neko sve učilište, bit će neko neko... E, to je sad nešto drugo. Znači, ne bi ja radila projekte gdje bi se vi trebali po pošiti. Ja bi radila one projekte koji su društveni pokoristni, gdje bi imali maksimalnu stopu financiranja, a vama jedan dio vratilo društvene infrastrukture koje sad nemate. Da recite. Je to isto Bivše bojna, bojna ne, ne. A bivše vojarnava mora ići preko jedinica lokalne uprave samouprave kojima je država to poklonila dala. A onda grad na u on slučaju kad je to grad, grad mora napraviti plan upravljanja i reći unutra će biti to, to i to i sa veleučilištem zna se ko je osnivač, a veleučilište je prihvatljiv investitor. Znači grad i veleučilište idu zajedno